Holovine Crvije vam predstavlja. Holofet izdanje je radio Twin 202. Dobar dan i dobrodošli u sedmu, možemo je nazvati tako jubilarnu, epizodu Holofet edicije, po kada to raje Twin 202 na portalu Holovine Crvije. Moje ime je Filip Đorđević, a Uh, stavno su danas, što kaže, Star Stades panelu, uh, eksperata koji će danas dokumentarišemo da zajedno stavno ovde, uh, 11. i 12. poglavlje uh, serije Mandalorian. Uh, A tu je moj kolega prijatelj, ko voditelj u podcastu Radio Investor 2, gospodin Lazar Milić. Titula mu se ne zna, broj. Vaćića, šta je to? Evo, pozdrav svima, svim celoj ekipi, tačnije. I svim slušalcima, da, evo, imamo sada interesantne stvari o kojim ćemo da pričamo, ali da, da ne dužimo u ovom uvodu, ima tu da se, da se predstavi cela ekipa, pogotovo jedan član. Tako da... <laughs> Ovoj, pored, pored Lazara, tu je naravno čovek, ekspert za uvrstim imove, himself, šarbi, sporta kantine, spodin Markoviša, ekona, mare, ćao, šta imam? Ćao, holonet, nacio... Došao sam danas ovde da pričam o Mandalorijanu sa holonetom. Hvala vam što ste me pozvali. Najviše bih volao da pričam o tipovima oklopa, o tipovima žena u oklopima, o tipovima oklopa na ženama i eventualno nekim porilačkim veštinama i zahvatima. I na kraju neverovatno. Na kraju, ali nevjerovatno, ali čovjek koji prvi put sada s nama ovde u Hall of Fame, je neverovatno li sormu. Nekako, nekako smo to ovaj, ispustili što se kaže kao, kao ideju, ali eto. Uh i potpuno fitting za ove dve epizode s nama je danas naš imperator Vladimir Jakšić. Ćao Vlado. Evo uđe. Oj. Eksatolas volim. <laughs> ovaj. Pa ništa, kao što se rekao, mislim, ono nikad nisam bio na, na Hall of Fame to sada, sada sam i to ovaj čekiran na, na listi. Apsolutno. Tako da ovih poslednjih nekoliko epizoda bili su baš ovaj su solidne. Pa eto, u ovom mom gustom rasporedu u ovih par dana sam uh, proteklih Uh, uspeo nekako da iskamčim, uh, da pronađem uh, ove, vremena, da napišem koji članak i evo da dođem uh, baš ponovo, uh, posle ne znam koliko vremena na Radio Tatooine. Uh, ovaj, dobro, sad je Holofet edici, ali to je to. To je to, da. Semantika <laughs> Sma pitam. Da. O, tako da da. O, evo nas tu, o, spremni smo da komentarišemo ove epizode, ali ja bih da počnemo sa upravo Vlad, u obziru da on ka sve kaže sada ovaj prvi put u holofetu. Hajde Vlad, kratko utisci od ovih prvih 4 epizode, onako general kako ti se sviđa druga sezona kako je počela. Hm, mm, druga, sezona sviđa mi se. Sviđa mi se poprilično. Možda sa izuzetkom one uh epizode. Uber epizode, tj. <laughs> Uber driver epizode. Ovo, mislim, uh, nije mi ni ta epizoda loša, nego jednostavno. Mm, nekako, nekako mi je kao filer. Ima taj nekakav osjećaj. Bukvalno ništa konkretno nismo dobili za... Um, Priča nije nigde ono, napredovala suštinski ovaj mislim on jeste ovaj bio na kraju epizode Mando je bio bliži ovaj tački u kojoj će naći nove mandalorije što je tražio u tom trenutku ali suštinski o priče nije nešto naročito napredovala Mon kao lik nije dobio ništa novo jedino eto videli smo da i odlet voli žablje jaje da jede mislim <laughs> Da. Nisam ni samo žablja, ali dobro. <laughs> dobro. Do. Ja mando... I poučije. Pametno je, pametno je što Mandos spavao u okopu. Da. Da. <laughs> da, da. <laughs> znači mali je zver. Ovaj da, ali da, da, ali i u prokosnoj epizodi je bila zabavna, iako ona kažem, može malo i filler, ali ostale epizode su mi bukvalno ovo, Ne znam koja mi je više legla. Ovaj ni jedno ni jedno od njih mi nije ono savršeno. Kada kažem u jebote ovo ovaj je savršenstvo, staro uh, cries, savršenstvo. Kraj, Kraj Indragana Noise's. Sed Dragana Noise's. Dragana noises. <laughs> ovaj nije bilo ono 100% savršeno, ali ali ono mislim sve su bile nad prosečno dobre, veoma dobre. Tako da to je neki generalni utisak o početku ove sezone a ne bi sad da ulazimo u spoilere o da. pogotovo ove poslednje dve. Da, da, da. Um, oj, pa aj don sad uzim da smo se uh sad te dve nove, mislim te dve nove epizode možemo da kažemo kao ono što je ono što je jasno uh režirali su ih Bryce Dallas Howard epizode 11 i Carl Weidersi debitovao u razitlskom razitlskoj ulazi u epizodi 12. Ovaj, meni je zanimljivo kako je zapravo uh, Bryce Dallas Howard radila na onoj epizodi uh, sa onim ATSTM u prošloj sezoni, što je ono kao, onako dosta neko bih možda drugačija uh, od ostatka serije, odnosno s teka prve sezone, a sad je radila neko onako baš pravu ključnu epizodu i mislim da je onako baš uh, dobar posao radila, sobe svakako, ali osom je pogotovo epizoda 11. I onda imamo Karla Vedrsa koji je debitovao se kao reditelj. Mislim znam da je reditelj baš nema toliko veliki uticaj jer uh e, logično fav, Favroy je pisao epizodu, tako da onaj trebao Vedrs samo da, da usmerava usmjerava glumce kako i šta, ali u principu ove ovaj, eto i on ima svoj uh, rediteljski debit, tako da onako imamo sad Taj moment, i to mi su uvek dopodalo u Mandalorium, sve ne znam tako da je vašo to što imamo te raznovrsne reditelje koji imaju drugačije možda ideje. Rekao bih da je Karl Vedrš doduše režirao sebe samo usput. Ovaj, ali da, bilo, bilo je zabavno tako malo više možda akciju na epizodu, pošto vidim da je to, to je onako bio neki najjači vibe iz, ovaj, iz, iz ovih epizoda. I naravno to što, reko bih da su se polako ustalile što se tiče trajanja. Tu su negdje oko 35-40 minuta. O, da. Pa eto, sad pitanje za vas. Uh, znači, kako sam se dopali raditelji i kako vam se sviđa ovo trajanje. Naravno, znam da bi nam bilo da traje 2,5 sata epizoda, ali to je baš nemoguće. Ali mislim da je ovaj onako, bar moje mišljenje, da je ovaj ovako, ova time, ova količina vremena je onako taman dobra da se priča, neka dobra, dobra onako spakuje. Pa da. ajde da krenemo od, ovaj, od Lakija. Pa da, ovaj, svidjeli su mi se ove dve epizode, da ne kažem, svrši. <laughs> <laughs> al, <laughs> <ali, laughs> cenzurisat ćemo te majke, nekako si trebali. Ali da, to mislim, reditelji, ok, pogotovo Carl Veders, ta akcija, ona epizoda, imala je baš, kao što si rekao, baš dobre akcije, onaj Chase Sin, ali dobro, to ćemo još ovaj, posle o tome. Nego da, to za jedini on to run time, Možda je jedina zamerka, ali ali nekako nema moći kao da e da je bilo bar još 10 minuta duže da se to još malo razvije, da nema moći kao da sam da je ubrzano, nego možda da je taman toliko taman koliko treba. Da. Mada voleo bih naravno da su najmanje sat vremena onako Manda. kao je je da kažem. Ali dobro, ajde ako ako im je dovoljno toliko Da bude tih 35 minuta, onda ok, mada voleo bih da je ono, makar ne znam, 50 minuta ili ne znam. Pošto baš volim ovu seriju i voleo bih da vidim što više. Ali dobro, ako je to njihova vizija, ako, ako mogu da je istaraju tih 35 minuta, onda dobro. Da, ali vidiš logiki, da se oni vode logikom manje i više. Pa, da. Mare. Pa, pa, manje i više. više. Pored manje je više, mogao bi da kažem da sam se masivno razočarao u Mandalorijena, zato za što sam očekivao da je, prva... A, važi, Laki, samo da je prva sezona bila zapravo eksperimentalna, sa ono, formatima koju dužinu epizode stave i to da su to u stvari testirali. I to je stvarno bilo tako i očekivao sam da će u drugoj sezoni mnogo više da se zapravo potrudaju da standardizuju to na nekih 40-45 minuta, a ne na 30-35 minuta. I onda plusni u drugoj sezoni nisu uspeli da standardizuju, što me je malo razočaralo očekivost, da će sad već ono što kažu da utemelje i da imaju čvrsti temelj da nastavljaju dalje da gradi neke druge stvari. Ali izgleda kao da se i dalje malo igraju sa tim formatom što mi se ne sviđa. Možda bi trebalo ipak malo da se sad već, utanani Tanani, da se zna šta je gde je, da se zna da je 2 plus 2, 4, i da znamo prosto da je ko Akin Monkey Lizard na ražnju najbolja klopa u galaksiji. To. Nije, majno kroz, nardeni, mare. <laughs> Svako ima svoj ukus, nećemo ukusima Dobre, se ne, ne, ne da ne, raspravljati. Ajde, ajde. Ako pitate mlađe od 15, onda su to porgovi, kako soj, se zove piletina, jel te? Ali eto, to je jedna ta zamerka koju imam za te epizode, to što dalje nemaju tu standardizovanu vremensku liniju. A što se tiče, kao Vedrsa, kao debutanta ovde, debutanta Jelte, debutanta, bo što sam lupio, moglo bi se reći da je iz reditovao to za, svak, za sve pare. Uh, s obzirom da su ove dve izvode bile jake na reditu, ljudi su mnogo pričali, tako da imali su mnogo stvari o kojima su mogli pričali, tako da mogli bi se reći da su izreditovali za sve pare. To, to, to. Eto, to bi bilo to od mene. Uh, prijetan dan i dobroveče. <laughs> <laughs> uh, pa je prošto što se tiče družine. Mislim da sam pričao o tom nekoliko navrata. To što je nestandardizovano. Dakle to što dužina epizode varira to meni uopštenije problem čak čak i super. Uh, oni imaju tu taj benefit što što rade za Disney Plus, ovaj i ne rade na primer za neku za neku televiziju. Ovaj gde serije za televiziju su standardizovane poprilično. Ovaj dakle tamo je epizoda traje ili 25 minuta kako je ono ili 22 minute kako ono beše kod ovih epizoda koje su stavljene u onaj time slot od pola sata ili 40 45 minuta su stavljene u slot od sat vremena. Ovaj, oni tu moraju kako znači umešti priču, ovaj moraš da staviš ovaj u taj slot da uklopiš, da li ćeš nešto skratiti Ove pa moraš da na više epizoda priču razvlačiš ili ćeš to što želiš da kažeš on hoće u 5 minuta, a ostatak će da bude neki filler. Ti se snađi. E. Kod Disney Plus to nije ovaj uopšte nije problem. Oni imaju, oni imaju da ovaj kako se zove, mogu slobodno kako god žele da, da uklope tu priču, da izve koliko god treba vremena i to to Za Disney plus nije problem, ljudi će svakog to odgledati. Ovaj, tako da, epizode su ta, baš onoliko koliko su kreatori serije želeli da one traju. I to je super. Ovaj, tako da, ja nemam neki ono, problema što, što je ponekad možda kraće zapravo. Mislim, najbolje bi bilo da traje epizoda po dva sata, pa svaki, svaki nedelj on po filmu, ali opet to je, ovaj, ne. Tako da meni to je odgovar... mnogo zatražiti, mislim. Da, ba, zazam se, naravno. Pa znam, ali imaju serije koje zapravo imaju taj format od tipa dva da. sata ove turske, tako da, oni izlaze na nedeljnoj bazi, ali to su manijaci. Da, i ja fan isto. Ali dobro, ovaj, tako to. da, epizode su baš oneliko koliko treba da traje, ja, ja sam s tim savršeno, okej. Okay. Što se tiče reditelja, Bryce, ova, Bryce Dallas Howard, mislim, ova epizoda koju je ona režirala je bila... Nije ono suvo savršenstvo, ali nije previše daleko od toga što se mene tiče, tako da i ona... A, njena epizoda iz prošle sezone je isto bila poprilično dobra, ovaj, zabavna i odlično režirana. Se, Sećate se onog kadra kada... Uh, oni su u selu pripremaju odbranu, ono, mrak je i pojave se one crvene oči u šumi, je to zapravo no je prelepo, je, da, apsolutno. da, da, da, ono su ATS-ti. Mislim, tako... mislim da me u tom momentu sam zapravo shvatio koliko ATS-ti zapravo strašan nekim jer on u iglicama ga rešavaš veoma lako, a ovde Osim zapravo strašan. Order. Osim u Fallen Orderu, A, Jump Climb simulator, možeš samo se popreš na njega, ne možeš ništa više. Ove, tako da tako dakle da ona mi se jako svidela kako je radila svoj posao. A što se tiče Karla Vedersa, e sa njegovom epizodom nisam oduševljen kada su ti neki tehnički aspekti u pitanju. Rečivo meni montažu u nekoliko navrata bilo jako čudna. čudno. Rečimo ja sekvencu kada se oni, ovo nije spojler, a ovo je kad se infiltriraju ono ovaj postrojenje, onu bazu imperijalnu. Ovi sad tu trče kroz hodnike, imamo ekipu ovaj, Mando sa jedne strane i ovo troje ovaj, su, ono podelili su, Mando ide valja po broda, a ovi idu još unutra, ili šta je ono ovdje bilo. Znači nekako imali smo sekvencu koja je trajala sigurno minut kako se oni provlače kroz hodnike, to nekako trajalo dugo ovaj i kako se za nekako uglovi su bili čudni, nekako su se čudno smenjivali, malo vidiš uh, manda malo ove ne znam kako da opišem, nekako mi je bilo <laughs> martenja amaterski. Ovaj kao da je neko snimio bukvalno ovaj telefonom, ali uh, ne znam to to na kraju krajeva ne ovaj nije nije sad nešto Ovaj, ključno za epizodu. Mislim bukvalno uh, sekvencu koju se oni infiltriraju kroz bazu, ali nekako mi je neveš to stimljeno. Ne znam da li stimljeno ili montirano, ili jedno i drugo. Ovaj, ali to mi je nekako bilo čudno. Osim toga je bilo ok. Mislim da je u epizodu bilo malkice više humora nego uh, u nekoliko prethodnih. S, ovaj, s tim apsolutno nema problema burs mi neki forele legle. -le. Ovaj rečimo baby jade i one keks. <śpijes> <laughs> ovaj ili baby jade na kraju ovaj u u u tokom onih loopinga. Jo, to je bilo prelepo. Da, da, da, da. O pričaćemo o tome posle. Da, da, da. Još. Kako dođemo do spoilera To je u suštini to. Ove, Howard je ovaj, super odradilo posao. Vidao sam ljudi ovaj na Twitteru predlažu da se da, da režira feature Star Wars film. Ja se apsolutno ne bih bunio da Takože. Kennedy Eva tako nešto odobri. A Weathers, mislim, ok, moglo i bolje. Ne znam da li je do njega ili montaže, ili, mm, ali u svakom slučaju, ok. Da. pa govore činjenice da na IMDb-u ima ocenu 9.1 10 mislim to se retko da. retko dobija tamo tako da epizoda sa sa Bryce Dallas Howard istom ajha dobro da. pričana ovaj tako da eto ah htio sam još par stvari u ovom uvodu mislim no jednako je bukvalno tresla internet od kad je izašla ta njena epizoda je Uh, Gospodje je pod imenom Anita Sarkizijan, koja mora se da nađem da je bi izgudla, da vidi kako se zapravo žena zove. Znači, uh, inače poznata kao uh, govornik za feminizam i sve ostalo, što ide uz to, je uh, u, u svom maniru lepo, što se kaže, ovaj prozvala uh, celu epizodu i takozvani grudni armor, ako tako mogu da ga prevedem io principu zašto zašto Bokatan i njena Misliš Brarmor? Brarmor da. Zašto Bokatan i njena koleginica imaju taj tip oplova i to je onda proizvelo ovaj ozbiljne <laughs> ozbiljne polemike uh, i internet je usijalo ta dva dana, tri posle epizode, tako da mislim teo sam da se da dotaknemo možda nakratko, ne moramo mnogo ulaziti u detalje, ali mislim ja mislim da je cela ta Priča kompletno nepotrebna, jer armor kako god daje, u ovom slučaju bra armor kakav god daje, pravi se da bude naj, uh, pogotovo za te scene akcije, pravi se uvek da bude što manje uh, neprijatan za unošanje, u smislu da možeš da bude što više agilan, tako da, ako je to, i trebalo da, bi treba da prati figuru osobe za koje je pravljen, pogotovo što su mandalorski armor uglavnom tailor made. Pa ovaj, tako da to sve nekako daje, uh, kao da je cijela ta priča kompletno nepotrebna. Pa bi sad učinu šta vi imate u tome da kažete, aj krenemo od Mareta. Ok, kao neko ko voli dosta izučava, jel te, mandalorsku kulturu, <laughs> zajedno sa Lakijem, Vladom i svim ostavim ovde, kao neko ko dosta izučava, Uh, taj malo fantasy setting sa armorima i svime, moram da kažem, postoje dva različite vrste bra armora ili ti brarmora. Jedna vrsta je ovo što smo videli kod Bojene Katanić, što je normalni bra armor. Ok, imaš armor, ide da ide u svoju strukturu tela, u svoju građu da bi ti bilo što bolje za nošenje, da bi moglo što da boješ sposobni i da ne bi zaginuo usred bitke. A onda imaš ono što se pojavljivalo tipa u Conanu, Varvarinu i nekim stvarima, gde imaš bra armor koji praktično donji veš napravljan od metala, koji je efektivno seksistički. Znači to ne možete zaštiti ni od čega, osim ako u D&D terminima ako neko ne baci nad keca pa te baš pogodi, brate, u taj mali komadić metala pa ti preživiš, brate. Ali mislim realno. Znači, hoću ja kažem, postoji armor koji je funkcionalan i koji prosto, brate, tako se pravi i to je okej, okay. I onda postoji nešto što stvarno jeste problematično u smislu, stvarno je napravljeno zbog tih alternativnih razloga i kao... Nijemam ništa protiv, može svako da ima svoj stav, ali trebalo bi bar stavovi treba da se baziraju na činjenicama. Ako ne imaš činjenici iza tih stavova, onda to nisu stavovi, to su samo mišljenja. Tako da samim tim tvoje mišljenje možeš ti da misliš šta da hoćeš, može ti da misliš da je zemlja ravna, ali imamo činjenice da nije. Tako da, oh well, your problem, not mine anymore. Tako je. Lada? Uh, Iskriven da budem, ovaj, nisam ni pratio šta se to izdešavalo. Samo jedan dan uh, kada sam ušao na YouTube bio je neki ovaj, suggested video od nekog random YouTube kanala kao uh, Mandalorian Boob Arbor. Nisam ušao. No, no, da, vidio da, da sam to i ja. Znate šta ti značuje YouTube. Znate šta potražeš da znači, ti značuje to. Znači smeće. Ovaj, uglavnom nisam nije ušao u taj... Uh, YouTube klip ali ono uh, iz moje perspektive to je bilo, to bi bilo to što se tiče ovaj kako se zove tog čitavog ponaodica skandala i Texas sad, sada Filipe, kada si ti upravi ovaj uvod kada si kada si ja suvodio ovu temu i objasnio čemu je stvar Texas da shvaćaju veliki scope ovaj i ko stoji za svega dakle Anita No, dakle što što mi onda to niste rekli. <laughs> Znate li ko je ona? Ma, ja, ja, ja, ja, ja, ja sam izlogao, faliko samo pročitam ovaj ono kao ko je ko je žena u smislu video sam da je, da je families govornik i u principu od toga sam ovaj isključio rekao dovoljno sam dovoljno dovoljno je za moj scope poznavanja cele priče. Da. Pa prič. okej okay što je fem, ono, govornik za prava žena mislim to je normalno nego Ah, neki njeni rani projekti ideale. Mislim da ta individual tako. Ću. <laughs> <laughs> taj Ovo, taj bank ferix slobodno reci, da, uopšte nije problem. Aj, <laughs> ovaj ona ona bukvalno postoji uh zahvaljujući ovakim stvarima. New podnamonicima relevantnom čini ovakvi njeni potezi i istupi. Da, dakle, A, bukvalno, a, kada se desi nešto, pa ne mora čak ni da se graniči sa nekim seksizmom uopšte, kao što je po mojem misljenju ovaj slučaj, ali ona od tako neke bezazlene situacije bukvalno baci bombu u septičku jamu i to je to, kao što je sad ovo. Ovo je, mislim... U principu nije skakljiva tema, ali ljudi je prave tako neprijatnom temom za za pričanje jer ono samo čekaš kada će ti se spodoba popodne ono nakačiti na vrat, ovaj, da te kako se zove maltretiram. Pa da, mislim ona je živio od ovakvih istupa, nju relevantnom i njenu organizaciju i šta već čine ovakve stvari, jao, to je previše seksistički, iako je, mislim u ovom konkretnom slučaju, mislim da apsolutno nije. Ovaj, tako da, ne znam, ne bi previše o njoj da pričam. Oni koji je znaju, znaju onda o čemu se ovde zapravi radi, da, je, da nije ništa, nego eto, ona je uletela sa svojim hot takom, Ovaj, ljudi su se zaboravili pa ajde ponovo. Da, ovaj, njoj je čak i ok ako je ljudi ovaj, plju i herasuju. Njoj je bitno da je u centru pažnje i da ona da se tripoje da tu neki stup feminizma. Ovaj, tako da ne bi više vremena da probaju pričajući o njoj. Samo bih se nadovezao na vladu pošto sam zapravo pošto je pitao je, da znamo ko ona zapravo sam izguglao da vidim ko je To stvorenje, ta osoba. Stvorenje stvorenje, možda se kaže. Znači, kaže, Lady Mandalorians have boob armor, oh, come on seriously. I onda prelepi, ali prelepa dva komentara koje sam pročitao. Jedan od njih je, they have tits, they aren't men, Katie isn't flat, tačka. Da. Legitim, no. pa, da, I onda da. mi je sledeći komentar, koji mi sam umrao od smeka, kaže I'm okay with woman DeLorians as long as we get trans DeLorians. Ja e sam bio <laughs> oh. u pozoru kao, okej, okay, okay, gurej priča, ono maksimalno izmaltretiraj sad kao, ispamuj. Znači, i tu sam bio u pozoru, okej, okay, vidim da ovu ženu redko ko zapravo smatra ozbiljnim, tako okay. da to. Sačekam, sačekam momenat da neko iz Disneyja pročita ovaj, komentar Trends the i uleti. I kao pa to uleti, nam treba, uleti, to je Vro i Piloni u kancelariji kao vid ovako. Pusti malo. Stani. Da vidiš I... vidiš ovaj komentar ovde. No you need that shit. Ne, ne, ne, ne. I onda i onda they flew oni i ovaj Fvro zapravo to iskoriste pametno i kažu važi, važi, nema problema. I naprave Mandalorianca koji je The Da. O, I onako, da. Hvala k, hukron ako. Izvini, o, izvini, netrandom boson kosanac, ja se izvinjavam. Boskan, Boskan, Boskanac. Vać. Da. da. Pa znači, da. Jesi, samo izvini pa, ako Vlada je završio. Ja sam je, ja sam to... rekao da ne bi, ne bi više onjo. Oče. Vać. Da, da, da, slažem se mislim sa Vladom i ta niti njen njoj slični soy. Oni bukvalno mislim to ni, ni ne gledaju te serije, nego eto samo ono vide to nešto bilo šta. I toga naprave ono, hajku i džabu, ja. razumeš, a ovo je seksistički, ovo je ovako, ovo je enako. A ja ne znam, a, znači, ja mislim da taj šenski mandalorski oklop, zar nije to, baš zato što ima te obline, da kažemo, zar nije to, zar, zar to ne bi trebalo da da tim feministima a, bude onako na ruku, jel, kao a, te mandalorke, one imbrejsuju svoj, svoju tu ženstvenost, jel, i zato imaju ono svoj tailor made armor i onda mislim za zar to nije ono poenta ovo, feminizma da, da ono individualnost i žena i svega mislim okej okay, mogli su svi kao u starom kanonu da budu svi u ovim muškima tako da kažemo oklopima a da je tako bilo onda bi vratno opet bilo ovo, da, problema i opet nije, bi se ona da. javila da, da, tako da, da, da mislim ona je Ceo taj, t, ti radikalni feministi, to stvarno ne bi trebalo da ih uzmemo za ozbiljno. Samo nam da, da narušavaju, ovaj, ne znam, mislim, uživanje s, serije s tim njihovim, da kažem, sranjim. Eto, bukva. Tako da, ne, ne bi Ustam, trebalo se odlazirati. Banta pudova, mislim. Da, da, ali mora, ne, mora sam da kažem. Ovaj, da, jasno, zato jasno. Zato što baš, baš ovaj, umeju da mi... Ovaj, Se penju na glavo, da ne kažem negde drugde. Tako da, ovaj, da oni će uvek biti, uvek će da, da pričaju gluposti, tako da, najbolje je ignorisati. Da, da, da. Mislim, što je legitimno, legitimno je, Laki ga je rešio. Pa, naravno. <laughs> tako je, kako drugačije je nego da reši. Ovaj, pa dobro, onda ako smo uh, završili sa ovim komentarima, onda ćemo polako da prelazimo na spoiler segment. Uh, tako da pre prelazimo na komentar, naše detaljnije komentare, epizode 11 i 12. segmentu posvećenom komentarima sa spoilerima epizoda uh, 11 i 12 odnosno treća trafte epizode druge sezone serije Mandalorian pa krećemo do ove treće odnosno 11. Um, pa u principu ono što je, ono gde smo zapravo stali Mando odradio što bi rekao vlada svoj Uber, Uber driver posao pri Boga je kraju ali sad zapravo mora da stigne na svoju destinaciju se kaže ono bukvalno put putem dobro zapravo ne uh se kaže ono na na zadnje na zadnjim a, izdisajima goriva onako od prlike i i i da kažemo tako na na mišiće broda stiže od prlike uh do do onog meseca trafske ne mislim da se zove i onda imamo scenu koji bi rekao da je onako baš a, i mislim da je to Bryce Dallas Howard zapravo radila 100% namerno 콜벳 на полу 13, odnosno to obrušavanje uh, no. broda na na površinu na površinu meseca. Ovaj gde uh zanimljivo zatičemo pripadnike Moncalamari i Quoren rase što smo u principu videli i u i u da će biti, ali kao lepo je videti da su da, da su tu ovaj I super mi je što svaku epizodu govorimo neku no, imamo neku novu Ellen Rasu prika, što su prikazivali tako da to je to je baš dobar momenat. Pa ajde ako imate vi neke komentare za ovaj jako tako prvi deo, on naravno mando sleće i sve ostalo što se tu dešava. Imam jednu rečenicu vi crash da ship Yorvej. <laughs> Obyvanja na tine naron. A Vlad, možeš ti ako po, um... Ne znam što tu može posebno da se kaže. Uh, ne znam, meni je ta epizoda bila ono, top. Ovaj, od, i, imamo taj, to što se nastavlja, vidjeli smo u poslednje dve epizode, uh, imamo te špijune i dolučnike imperije koji tu prate i neke sumnjive tipove koji žele da pokupe bounty za ovoga za Baby Yoda i nekako imamo taj blagi osećaj paranoje. Kad go, kada se sretnemo s nekim novim likom ovaj ono mislimo hoćeli ga ovaj zajebati na kraju ili ne naš ovaj dolaziš, dolazimo tamo na ovu a, svemirsku luku i ono tamo kvoreni, mislim, <laughs> to je tako obvijesne, <laughs> znači... <laughs> čekaj, čekaj, što znači, si rasista prema kvorenima, što, zato što, što si oni kvoreni, me, oni moraju automatski da se može. Da, da. znači, znači, ne možu da kažeš što nije rasizam, to je uh, uh, spisizam, ne, to je spisizam. Spe, Spis. Species, pa spisizam, tako nešto. Da, da, da, da. da. Znači, nemoj, molim te da raz, razlikuj... Što si specista? Kao to si, si vrsista. Vrsista, vrsista. Rasi, <laughs> da. da. Kad Kvorene nije zabio nož u leđe, protagonisti. Kad... Da u Kotoru Kecu, na Tarisu, kad počnete Taris, vidite Kvorena u hodniku. Ja sam se odmah istripovao i shvatio da me neće napasti. I to mi je bilo mnogo čudno i sumnjivo. Ali da, da. me nije napao. Verovali ili ne, zapravo je bio okej okay sa mnom. A. A. Znači, Kalamari verovatno kaže ono, kad god je rat uperi pušku na Kvorena, nećeš pogrešiti. Pa da, znači... Znači, mon kalmari i kvoreni, srbi i bugari. Bugari, da, da, da. <laughs> to je to. <laughs> šalimo se, šalimo se, naravno. Historijski adekvatna mema. Mislim da je epizode srpski, mon kalamari i bugarski kvoreni. Evoj, <laughs> nećemo, nećemo. <laughs> nećemo to. Stopni zvijas što sam doveo priču politiku mi ono gledamo staro da pobegnemo od ovih ovozemskih problema Naravno, naravno. Da ih dovodimo ovde. Al, al, al Mema mora se napravi, a ja mislim neka da tu fora ja, mislim. A ovo je fora. To da je <laughs> to je čovjek da koji je da... za to zadužen. Oj, tako da dakle, da, da, mislim ono, ne znam šta da kažemo, ovaj, a, a da se ne dotakne previše toga bilo mi je ovaj, jako kult cool taj taj a uh, to što imamo tu ortodoksniju i i ovaj tu neku drugu otvoreniju mandološku kulturu tu opušteniju ali tako da je kažem makar što se tiče ovaj šlemova da. ovaj i skidanja istih da, da. ovaj neseca se da smo to do sada ovaj da makar u kanonu igde videli dotakli se te teme e, jesmo ja gde na halofetu Tres, <laughs> jbre, are. Ja, ajde, on me veo. Ajde, alo, Marko, mare, šta ti to znaš što mi, mi ne? Što mi ne znaš, da. da? Vidite, Mari Lord Master, postoji razlog zbog toga. Zato sam facebook sam se osjetio u trenutku kao Šta sam vore... propustio? Vire, mare ja. kvoreno, prele, preleke, da. Ne, Marek Vorenu prelićem, dovešao. Znači premotavam ona 200 knjiga i stripova u glavih. Da, Vojšputak da. Vorenin. Da, da, da, da. Tako da, da, eto što do da sada. General Akbar. Uh, da. uh, ovaj, da. uh, pa meni se svidelo taj uh, landing To sletanje je kao, e, konačno no sve super, i kao, viš da je dobro, i op, no, prevrnu se. Ne? Tako da to da, mi je da. bilo dobro. I naravno, mom kalamari u džemperima, da, da ćeš bolje. Ja, znači, izvinite, ali za stvari završila, pa ćeo da kažem. Pa, ta, ceo taj, to je mesec, sad sam iše zaboravio. Ne, mjesec, A, to, to je, e, mesec. Mesec, mesec. Znači, da. se je pun mesec iznad Bosne. <laughs> Dobro. Oh, maj. A sviđa mi se zato što je to kolonija gdje su i ovaj monkalmari i koreni zajedno žive, tako da ovaj to, to mi se baš svidelo. I ceo taj izgled kao luka, kao kao ono iz ono 18. veka, ono, 19. oni pirati. I, da. Tako, baš baš ima ono lepo, lepo, ono osjećaj. I da, ovaj to je to estetika je baš baš misli, Mm -hmm. Baš je na nivou... Ja sam sam lakit like, i sprem, uh, mon kalamari kvoreni i... Uh, uh, uh, o oh, bože... Uh, Žabe. Da, opravstveno da kažem Misters and Ladies Frogs. <laughs> da, uh, o, sve reki da. vodozemci. Da, da, da, da. Da, i onda imali smo onu pojavu AT-AT uh, krana, što je bilo <laughs> da. onako kao da. oh, fenomenalno. fenomenalno. A to smo da. negde videli pre, li, da li u Rebelsima? Ili negde? M Moguće. Jasne, meni, meni se trenutno ne vraća ta, ta ideja, ali ako misliš da je bilo, onda tim bolje, mislim. Verujem da Filoni imao te situacije, vratno onda te... Ovo... Ali u svakom slučaju, da, lepo izvedalo. Da, ovo, i, pošto ga ono, izleči iz vode i vraća ga nazad i kao... Evo ti pare, radiš da možeš onako gledati. Ovo ti broj. soma kredita napravi. Da, da, da je taj mon kalamar imao crveno-beli jumper bilo biti. The most wonderful time of the year. Evo <laughs> ti soma kredita, niko ništa da ne pita. To trebite. I onda naravno, uh, reunion uh, gospođe i gospodine žabe. Da, da. I ovoj moment gde... Mandalorian sad odlazi, naravno, gde će drugi da tražiš ostalih mandalvorci nego u kantini, jel? Da. I tu opet, ovaj, on kaže, neće ništa da jede, beba joda će da jede, odnosno jodlin će da jede, a on će da kupi informacije, što se kaže, jer njemu su trenutne informacije, jedino bitno da sazna gde su Mandalorijani, i onda naravno kreće cela sekvenca gde ga kvoreni odvode na brodu, ne bi ga uhvatili i njegov zapravo uzeli mu beskar, jel? Ono, da, da, da, da. I onda dolazi trenutak i da ću reći Latiju, pošto znam da on želi da... Da, o, da pre, toga, pre toga treba reći, jole, kao što je Vlada rekao, uvek ti sumljivi tipovi, pogotovo evo, kvoreni, i ja sam prvo mislio, ha, okej, okay, dobro, to nam, klasično daš mu ono, kredita, on će da preveze negde. I vidiš, samo kad je kvoren šukno beba jodu tamo, u, kod onog krakena, uveboga mi je bilo onako baš... Moglo bi se reći, reći da se očekilo, beba joda bučnu oko jajce. <laughs> da, se kaže da nije bilo očekilano, ali opet je bilo kao, oho, šta ćemo sad, i sad, naravno, kreće opšta šorka, i onda, e. i onda, i onda dolazi, znači, jedan Konica. mandalorac, jedan mandalorac, i vidimo tu ono, tu orešava naravno ove kvorene, i sad ja gledam oko, i, i vidimo onaj taj da klasičan, onaj, ženski oklop i vidim one i, i, i crteže na, na oklopu ono, i rekom, oči. nije valjda bojana i bukalo, hvala Bogu, tad sam bio sam kustu, da, kažem, da, da, da, da se proderem i čak, znači ono, postao sam ti raj malo moram da, da priznam tako da, o, a, da a gdje si od uvek bio, samo nisi teva priznaš pa, pa, da je pa, jest, jest, evo, evo provalili ste me mandalorac mekog srca da, da ooooo Tako Neko lorac. Da, je, odličan je, odličan je taj fajt, pogotovo što nemam samo Boenu, nego imam još dva Mandalorca. I da, ovaj, to sam hteo da kažem, kad sam video naziv epizode koji se u toj prevodi naslednice S-a, ja sam mislio, nisam očekivao da će biti Boena, mislio sam da, je, da će to biti ova, iz, ova vrvačica, kako se zove. Da, koš, ova, ne koška riz, Saša. to je ime u ulozu. U... Saša, e, Saša Gray. Da, da, da. Mislio sam da će to eto, biti onak kao neki nasadnik, može čak i džedio, nisam čak ni razmišljao o Mandalorcijama i onda kad sam u stvari video Bojanu, Bojanin oklop, onda kao to je to. I još naravno posle kada ona skine kacigu i to je u stvari ova Kate Sackhoff koja joj dala glas u Rebels Mandalorianu, ovom uh, Clone Warsu, znači gde ćeš bolje, bukvalno. Odlično. Ovi... I... Zadržimo tu ovaj na ram, hoј da se zadržimo na na tome kad je i kad je zapravo žena skinula kacigu i onda smo videli bub armoru njegovo, odnosno brarmoru njegovom punom sjaju. Uh što ja ovi ja moram da budem iskren, a, jako su dobro uradili šminku i i i ovu frizuru. Bukvalno žena je isto svoj lik. Mislim da kad mnogo sti baš slično da, dobro nije potpuno, ali onako dosta odgovara onome kako smo je videli u ovom u Clone Wars ju Rebelovima nekako. Pa pa dobro, Severni Filomi jeste uh, dosta likova bazirano na ovim voice sektorima. Čak i Obi-Wan i Anakin imaju neke sličnosti sa Owen uh, James Arnold Taylorom i ovim Da, da, ostoji, hoću ne ne kažem be, baš tako super. super je. Mi je. Misliš da je to planirao od početka. Ali Da. Ne verujem da jeste, ali u principu kao ono znaš. Uh jako je dobro ovi, jako je dobro legla cela ta uloga, znači i, i taj kostim i sve su je napravili i frizuru i baš onako bio sam fasciniran, prijatno, mislim nije da ni sve očekivao tako nešto od njih, ali ono kao wao. Bože, baš, da. baš sve dobro uradili. Da, da, da ne znate da. li ste skontali poka ta ni znači ima taj kako se zove kao mali ožiljak tu na desnoj strani lica, da. si ne varam. Da, da, da. Ovaj, to je jako sitan, ne vidi se na prvi pogled, ali i to su čak ovaj, savršeno ovaj, našminkali. Tako da, da, pažnja za detalje je bila ono na najvišoj mogućoj nivou. Og... A, da, da, da apsolutno. Ove, I onda imamo, um, naravno oni tu spase i Manda i, i, i Baby be, Odu i u principu ide upoznamo ko su to dvoje. Ja sam moram da pročitam imena, zovu, zapračuju da je koška Reeves. A, koska. Koska, zapravo Reeves. Koška. koška. <laughs> a, samo moram, poštuli, a ne, pošto mi je češ. Čin... Ili postavi... Ima, ima likuša uh, što je Fire Spray Pilot u x zove koška Frost, pa sam zato zabunio. Aha. Ođe tako. Leko koška. <laughs> da. Ono kad kažu letiš ko koška. Ne, ne, ne, mnogo, no, mnogo nas koška. Uh, u svakom slučaju uh, imamo kosku Reeves i imamo Aksa Vovvesa, recimo, da se tako čita. Da mislim što su to potpuno novi likovi. Da, da, da, sasvim da, se da. moralo se to istražiti odmah posle epizode kao Kosovo dvoje. Ovaj ali da, u principu da, dodajemo još Mandalorianac, mislim što u svakom slučaju je dobro. Bokatan i uvijek, odnosno Bojana Katani uvijek što sa svojim. Ove, sa ne, sa nekom svitom u sebe e uh, tako da toj kuli cool one ona je oni su isto deo onih night owls ako se dobro sećam. Ovaj da su tako rekli. Tako da sve sve se nekako i cel kamen together što kažem. Ovaj. No I i i šta tu je šta su i onda naravno dolazimo do ključnog momenta to je skidanje Kaciga protiv This is the way. Da. E da. I konačno smo tu dobili objašnjenje i to mi i svidelo mi se i objašnjenje. O, vala lepo je, lepo je. Mare, tu... to što smo videli. Molim. Uh, tvoj tvoj, tvoj tvoj komentar pošto ovaj što se tiče ovog, um, pa, ne znam, ja sam imao komentar za onaj uvodni deo, al ti mi se me preskočio, tako da ja ne znam sa. Odmor pa, ti, ti ti se nastavi slobodno na taj uvodni deo. Nikom da smo svi kad držali protokol, ajde. Pa nije, hteo sam samo tamo za onaj uvod, mislim sad je kasno, već sam izgubio Elana, ali Dobar. kako se zove. Hteo sam Dobar. samo da kažem za onaj Crash i to, pored onoga Crash za Ship Your Way, što sam jedino stigao da kažem zapravo. Hteo sam da kažem za onog mučenog Mon koji gleda, bukvalno samo zamišljavam u glavi da govori za Crash. Da, da, da. da, da, da. To, to, to sam onako čekao, ali efektivno... Hteo sam da kažem da su mnogo lepo uradili estetski cijel taj pad i to. I hteo sam da kažem da mi se svidio mi se onaj, što Vladimir kaže, ne možeš nikome da veraš i onda još vidiš osobu, dobro to smo videli u traileru, ali vidiš osobu koja te posmatra onako kao iz, iz mračnog ćoška, između, između, iz između kutija u fazonu sa kapuljačem, u fazonu kao, ok, this can either mean trouble or good thing. I kao ne znaš više gde si, to mi je bilo ono, Sve Dosta... je da. onako sumničalo, šejih, da, ne ali znaš šta je. Kao, ali, da, ali odlično je uređeno, su to napravili. Zapravo su to uradili tako da bude cool i kao, nisam mogo da kažem da, mis, da, da, da, da sam neodušeljen, već sam baš bio ono pozitiva kad sam to video, kao, u brate, ovo je cool. I koš, šta sad dešava, ono? Šta će biti sada, Džabu? I onda sam tek tri dana kasnio nije shvatio da je to ista likuš, da je to Koska zapravo. Um, zato što sam zato što sam se nešto zaboj, bukvalno sam gledao i sa svojom devojkom epizodu i ona bilo i ja kažem kao brate, ti bolje prepoznaješ, reci mi samo da li se ova osoba pom, ono osoba is ova sa kapuljačom pojavljuje posle, ona kao I pita mi za kosku, ona kao, ma ne, to nije ona. I ja kao, okej, okay, znači ni ona, kao, ako, to ona, ako moja deva to nije prepoznala, prepoznaje faci najbolje, kao, to definitivno nije ona. I ona kao, tri dana kasnije. Čekaj, brate, to jeste ona. <laughs> Wait a minute, something isn't right here. <laughs> Tako da, ono, bio sam baš, uh, baš sam bio onako, mogli bi se reći, iznenađen. Tako da, eto, to sam ok tega kažem za uvodnija. Što se tiče skidanja kacika, moglo bi se reći, mislim, što bi što bi Laki rekao uh, kad dođu mandalorci i odlučaju da se skidaju, da prostiš, to nikad nije loša stvar. Uh, ali jeste mi bilo drago da vidim mislim, bilo mi je čudno što skida kacigu u jednu ruku a u drugu ruku mi je bilo drago što skida kacigu jer smo mi imali onu teoriju da su posle onog uh, uh, celog osvajanja mandalora, maltretiranja mandalora od strane impirije da su možda ono mandalarski selo bi zapravo odlučili da ne skidaju kacigu, da bi održali tu nek njihov integritet. To smo imali kao teoriju ovde na holofetu, što je bilo sasvim legitimno do neke mere. I ono kao, kad sam shvatio nije to situacija, već kad sam shvatio šta je zapravo situacija, to mi bilo još lepše. Ono kao, actually fucking beautiful, mislim, ako se da kažem, ono je moment kad ona kaže kao vanavde u zilac i, i kao pa pa pa pa pa pa pa pa pa kao death Watch, i kao ali, ali boko, Pa ti si bila njihov prvi lutenant. To, to, to. Spoko. Oh, oh, oh, oh, look how the helmets have turned. Ako look ako look možda... how the turtles have tabled. Look how the helmets have tabled. Um, no, no. What? Da li sam rekao helmet? Ok, ne vezem. Ali da, kao, bilo mi je baš onako prelepo, jer kao, imamo više mandalorskih pristupa i kao sad vidimo da je Bojana Katanić do neke mere prihvatila uh, propovedanje njene pokojne sestre sa Tin kao Ima, ima tu nekih stvari koje su mi se dopale, da. moram da priznam. Ali mi malo fali što Bojana Katanić ne nosi svoju katanu svetlosnog mača. Pa, to moramo dobro, da vidimo povratiče. da uzme Bojana Katanić ako, svoju katanu. Po, povratić ako Mandalor ultimatum. Omoj Bože, povratić je. Ti kojaš da kažeš da će biti muka? Da, da. <laughs> Ali ne, sviđa mi se ono u Clone Wars imamo slučaj uh, kada obivan dođi kod ovog uh, premijera Almeka na Alderanu i ono pominju, onaj Django Fetka i Death Watch. Ma to je sam to oni su ekstremisti, oni ovaj Zelati. žele Da, da, žele da se vrate toj staroj ratničkoj kulturi. Okej, okay, onda kad s nje u Clone Warsu poznamo zapravo taj Death Watch te ekstremiste i onda sada u Mandalorianu vidimo da ima još većih zelota od tih zelota. Na da, <laughs> kod Da. Kako sam ja skonteo? Kao to A, su stvari, ne, ove ostaci od... Nijela, ja mislim da su to ostaci Detvoča kada je ovaj e, mol preuzeo, kada se Detvoč polu odcepio, polu raspode. U stvari to jedna ta ćelija Detvoča u stvari. Ja mislim da su oni to to... A ne, ne, ne, ne, ne. Kako sam sam shvatio da, da još jedna koja je pratio te najradikalnije, najkonservativnije... Wow, to bi bilo kako se zove... Mm, Ono, too farfetched for me, iskreno. Mnogo mi je sad već farfetched ovo. Bilo mi je logičnije da pude ovo dea tvrča i kao da su samo ocepili i to je to... Ne, ne, ne, ne, meni ovo ima totalnu smisla. Kao da oni prate te naj, naj, ono, starije tradicije. Da su najtradicionalniji od svih tradicionalista, znaš. Ne, ovo, tako to mi je mi, onako to... daje dubinu. Pislim Medi to skroz savršeno ima smisla. Mislim i kod nas ovde imamo neki, ajde, lupam verski grupa koje su ono, tradicionalisti, ali oni imaju neke svoje podgrupacije koje su ono. Wow, da. ultra tradicija, da tako kažem. Ovaj, tako da, medi to savršeno ima smisla. Da, da, da. Mislim, ok, kao, svako ima svoj neki pristup, šta znam, da. ali zanima me šta će onda biti sa tim zelatima, jer znamo da su neki zaginuli, znamo da su neki zbrisali, kako se zove, šta li će se desiti sa njimi, šta je sa kovačesom koje nema već neko vreme. Kako će izgledati sukob, uh, upoznavanje kovačese i bokatavice? E, e to, je, to je stvar koju najviše želim da vidim. Kakva soka, kakva, da. kakvi bakarači, kakva ezra, znači, želim... Ova. Želim da vidi i Bokatan. Bojan Katarič i Kovač Času koje se zapravo poznaju i tako. Da, da, da. Da. Pa da vidimo šta će a, tu. A odakle su tvoji? Da, odakle su. Tvoji. A tvoji su, a tvoji su oni treća kuća sleva. Da, da, da, uz put. A ta, a ne, ne, ne, a tvoji su kod zadnjeg ovog saobraćajnog znaka. Da, ma znam tačno e, na koju misliš. It's e, a kako smo do, kako smo ove dobijali ove Uh, likove iz Clone Warsa, tačni Mandalorci iz Clone Warsa. E, ja bih voleo, recimo, u narednoj nekoj sezoni, da mi vidimo neke leđendarne Mandalorci. Šta mislim po tim? Gde je moj Kalski rat? Aaaa. Gde? To, Evo ga, Laki, opet i krenu. Gde su Mandalorski junaci, kao, recimo, iz Kotor dvojke keks? Da zove se li keks, ali dobro. Da, ajde, da, da, da. Odaveć, to je odgled debijoda već. Ej, ej, ej, ej, ej, ej, lakše malo, my boy keks is not that, he's not a pushover. Lakše malo, bre. Znači, Kala Skiratu, da, da vidim ako je živ, ako postoji uopšte kanonu. Da. Znači, on je, on je pravi čovek, znači, ja pošto sam pročitao relativno skoro ceo Republic komando i Imperial komando, i nikad neću oprostiti Uh Disney ili kogodje bio kriv što nije ta serija? Ne, Disney zato nije kriv. E, pa, ja. Da. Taksi oj što su obrisali. Pa zapravo kadriš. ne možeš sa za ovo zapravo ne možeš Disney da okriviš. Da. Dobro, da, znači, ovo je, da. je nauka što ne, ne, znači, ne možeš ni Disney da okriviš kod dokle dok, dok smo došli. Dobro, ne možeš Disney da okriviš za Mandalorian. Za Mandalorian, Dobar je. Ne, ne to ne, ne, ne, ne. Ono, give credit for credit is due, znaš. Da. Omoj Ali Boži. Kredits, Kredits, Tjume. rata. To ono ste mandalorenu radiju u mom kalamaru na početku. Jim Kredits, Kredits i Tjume. Da, da. Kako se zovem? I Jester Maru. Evo ti somo kredita, niko ništa da ne pita. To, to, to. Kako se zovem? Ali ja sam te nešto pitam drugo. Mislim, vi pričate sad o tim nekim, o, o, o, Jelta legend mandalorcima i to je sve cool. Ono što mene zanima, Vladu hoću da pitam, pošto je Vladimir nije bio tu. Vlado, šta ti misliš? Da li će Boba da napravi zapravo svoje pojavljivanje ili će i drugu sezonu samo se pojaviti kao ono iste regi to je to? Um, e, dobro pitanje. Dobro. Zanimam Vladimira zato što Vladimir da. je nije bio tu kad smo to pričali. I onda da. mi je bilo u fazonu kao evo, a da bi bio cool da mi odgovori na to pitanje jer kao ono, brate, treba mi da čujem njegovo mišljenje. Da, ne, da, da, da. A sa druge strane Kada to završiš, moram da, da vam nešto kažem drugo još. Ajde. Rezno znači u prethodnu svađu. Mislim, nekako imam feeling ovaj, da, da ga u ovoj drugoj epizodi makra više nećemo vidjeti. Dobili smo samo to pojavljivanje na kraju prve epizode, da, da bi nam rekli, e, živ je, pa više zdrav, ne znamo. <laughs> Vidimo da je ovaj zranjavan, ali on je bukvalno sa sebe bacio taj mandalorski oklop. I nekako meni je to nekakav indikator da je on želi da se udalje od te mandalorske kulture, tih njihovih prepirki, rivalstava i za jebancija i igre moći. On lepo ima, kao što smo vidjeli, gafi stik, ovaj tuskenski. On živi na Tatuinu, ne šta šta radi, leji u pustinji, ali imamo osjećaj da ga nećemo vidjeti makar drugoj sezoni, a eventualno trećoj, ili ako se neko odluči na neki stand-alone film, ako Disney da blagoslov, mada sumnjam, ovaj, pa da bude neka akcija na tatooine pa on se tu eventualno pojavi i dođi kao kao neka konjica u trenutku kada su heroji pred kolapsom Da, I što mi je donekle ok, bukvalno su samo ovaj, ono otvorili kartu i rekli nam, e, Boba je živ, šta će biti s njim? Pa, ja dobro, nemo, videli smo i Bobu u prvoj sezoni. Da, da, da. Potvrđeno je da je Boba zapravo sjenka koja prilazi ovo masasinu bio sam tajino da da da da bio sam upravo i da al ako budemo vidjeli boba fet nekad u u skoroj ili daljoj budućnosti voleo bi da on sad ne ide više pod imenom boba fet nego pod imenom Chester Miriel što je i u legendsu jedno vrijeme i on da. i, i Django Fet su išli pod tim imenom zašto zašto je u Because legendsu Znači, nemoj skrnaviti i nemoj, nemoj skrnaviti, skrnaviti Mirila Jestera, molim te. Šta sam teo da kažem? Da, zašto su koristili to im? Znači, dao si mu volej. Znači, dao si mu volej koji nije mogo da nije iskoristio, ono bukvalno. A, dobro, dobro, da da, da, da, razumem. Ali, ali, sve je, sve je, znači, mandalorske junake ne dirati, molim vas. Please. Ovoj, da, zato što je, paš, Jester Miril, on je usvojio u Django Feta, Malog, u legendama, tako da, to bih voleo da, da malo, da bude taj callback na legendu, ali dobro sad to je... Ne vorem da hoće, mislim da, mislim da Filoni i Favro imaju sluha za te stvari, tako da prepostivljam da, da su vrlatno upoznati sa time, tako da će vrlovatno tako nešto ne znam, da vrede. Poslije ti ljudi zapravo smatruju da je idiotizam što su ovi isključili legend sad pokušavaju što više da ga ubece zapravo u kanon. Opet. Pa, dobro, tako. Jele. Ko? Ono što sam da kažem za našu raspravu o tome šta su ovi novi zelati, Bojana Katanić ih zove Children of the Watch. Pa, dobro. Koga sam je ja njih povezao sa Death Watchom jer mi je imao najviše smisla? Zašto je Death Watch nije samo iz Clone Warsa zapravo jer Death Watch se pojavljivo i mnogo ranije taj naziv. Da, da, da. Tako da zapravo moguće da su neka frakcija Death Watcha, samo ne ovog Death Watcha koji mi znamo iz Clone Warsa, nego ne, možda nekog Matarijeg. Ne, ne, možda, možda su oni frakcije Death Watcha, ali oni opet koriste te najstarije ovaj, tradicionalne, ta, tradicionalno praktikovanje mandalorske i vere i svega kulture shvatanja. Da, to, bukvalno možda, to. Možda, možda, ne kažem ništa, samo sam u fazonu Kako se zove, ima i toga, znači i to mi je, zato što znam da sam z nekog razloga ne njih povezao sa Death Watchom, nisam ja to bez razloga. Pa dobro, zato njega sam sam jeste, jeste pokupio Death Watch. O... Tako da, mislim, njega su pokupili Plavi Armori. Da. Tako Pogu nazovemo. Da. Plavi Armori. A brate, jesu plavi armori. To, jel su crvene beraske ili plavi armori? Da, da znate, sprema se, završam uskoro muzički mim za ovu epizodu, tako da do kraja komentara imati muzički mim. Tako je. <laughs> Ovo, što sam teda da kažem. Da, i onda naravno imamo kratko razilaženje između ovih kataničkih mandaloraca i, i, i naše glavnog mandas manjače. Dok naravno Se ponovo nesretnu u momentu kada e, našeg glavnog protagonistu napadnu kvoreni pod optužbom da je ubio jednog od njihovih ljudi. E, I naravno dolazi, dolaze, opet, dolaze opet ekipa da ga spasi i onda oni sklapaju savez da e, on njima pomogne u nekom njihovom, e, s nekim njihovim zadatkom. I u principu, onda zatičemo Gozanti freighter Meni je to tako impresivno izgledalo, moram da priznam. E, ili kao, znamo one Gozanti kruziri koji nose one, ta, taj fighter to je bilo ono, ok, ali Gozanti Frejter izgleda onako baš žestoko bolki brod. Da, da, da, da. E, I onda, e, ja mislim da je tu sad ono, oni su imali tu ideju da upadnu na brodi, da ukradutao uh, oružija što se tamo nalaze. Naravno, uh, Mandus manjače je mora da osti beba jodu kod uh, gospodina i gospodje žabe. Najveća uh, greška njegovog života potencijalno bila. <laughs> Mene je delovalo, kao, siguran da želiš to, kao da uradiš kad sam gledalo tu sve, ali kao, a, okej, okay. um, da ispostavilo se da bio bebi joda dobar, tako da slušaj, slušaj mandu. Ove, I onda imamo naravno posle scenu kada mandalorici upadaju na, na, na sam glasanti frejter i, i kreće opet akcija, odnosno borba sa imperialnim stormtrooperima i ovaj, tako, tako, tako dalje, pa ajde nastavit ćemo kasnije, ja sam onako baš dosta preletao, ako imate neke komentare za ovaj deo ovaj epizode pa Guzanti smo ne, viđali i ranije tako da nije toliko nova stvar. Dobro je samo što je malo drugačije. Rekopih ovaj loadout ima drugačije, ali Reklo bi dobro. se da Filip, rekao bi se samo da Filip zna napamet sve loadoute Guzantije ikada napravljene pa onda prepoznaje svaku najmanju ona i razliku. E. Eh, ne neku moram to. Ljubav prema Guzantiju skoro kao prema Marku. Nemoj nemoj, a, nemoj, nemoj nemoj nemoj ljubav, ljubav prema Marku je nezamenljiva, znači to, to nemoj slučajno da pokušavaš da, da, da, da, da porediš. <laughs> ovaj. I onda naravno kažem imamo taj moment da su oni na, uh, na frejteru i uh, bore se protiv Stormtroopera i vidimo da I nekako imam dalje taj moment kao Mando jako teško ili bih rekao onako da mu nije baš sve jedno kad mora da veruje i da sluša kako, kako, kako mu zapoveda Bojena, Katarnić i ekipa i da u mo na momentu on pokušava da Uh, ih uspari na put koji on misle da je pravilan da ih ne kaže what is the way uh, i čak je u par momenta rekao bih možda čak i postupio supra to nego što bih od njega očekivao u tim scenama, pogotovo ono kad se zaleti sam na stompru prde bih bacio dve bombe da. ovaj... dobro, to je stvarno bilo reckless as fuck za njega znači kao da, lih kanadzij iz... Jenkins bukalno <laughs> <laughs> Jenkins bukalno, da <laughs> a vidiš što mi se sviđa ovaj, baš to što si rekao, <clears throat> kao Šta je u stvari the way? Šta je u stvari pravi put? Vidimo tu nov, ovaj dosta drug, različitih interpretacija. Da, A, da, To mi se sviđa, to mi se sviđa. Ali mogli bi se čak reći da je Bojena Katanić bukvalno došli njemu bil u fazonu Your way is not the way. Get to malo, malo ga je, da, da, da, da, malo ga je. Tvoj, tvoj, ovoj tvoj way nije protein, šan se ne. <laughs> Omoj boži! Uh, ne, ovoj, ja sam, ne, moja amenija, ja mislim, pod koji sam ja zapam ti zove za ovaj epizodu jeste I'm alternating the way. Prejedu to otrate any further. Bukvavno najbolje, najbolje rečenice ikada. O, jel su oni bukavno sve vreme u tom sukobu kao ko je zapravo u pravu i da li je on pristao na, ta, na, na taj zadatak ili na neki drugi i kao se se to menja usput. I onda imamo ono trojicu, imamo onog imperialnog, ja bih rekao da je to neki kapetan ili nešto, ko ono bukavno da. stoji onako casualno u ono, ono, onoj kabini, ono zatvorene i ovaj, zna da neće sigurno ovi ovaj do njega. Jednako, Ono čovek, onako potpuno opušteno, uh, da pravi režerno, daje, daje na ređenja, radi ovo, radi ovo, radi ovo, radi ovo, sve je to dobro. O, ova dvojica njegovih pilota su onako bukvalo na iglama sve vreme kao ja javljam sam ovo, ja ne sam... Onako, okej, okay, polako ljudi, bit će to sve dobro, bit će to sve dobro. Imperial odspravi. Bukvalno, bukvalno. Ovaj, tako da čoveka je uh, glumio Tytus Veliver, čini mi se, da a uh, im im da baš nikad ne laže. Ovaj tako da osim kada je jedno vreme pisalo da Bobu glumi dotični glumac i onda je samo nestala ta ta obavešt sa sajta. Jepp. Neću o tome da se miznervirao i tu. Onda pa ne, da a ja, svojna, da li stojim da tu da li može da bude Kodi? Tako da. E. Eh. Može da bude Kodi, ali <laughs> Palja ga istorija Imperija su. Ali to, to... će, će našem lakiu mnogo da škodi. Znam. Ove, ni ga istari, ni predosteljeni, ni uradio poslednje, ni ubio Jedi-a. Da, everybody did a good job, so except for Cody. Tako ove, da, jebi ga, Cody je zasrao. Šal na stranu, ove, i onda taj momenak gde, opet kažem, a, gde, naravno, javlja se Gide, ono, to su isti ti pirati, uslovno rečeno, iako nisu pirati, nego su andelorci, koji su ga napadali, on kao, znaš što treba da radiš. Kao, okej, okay. ubije svoju dvojicu pilota i obrušava ovoj guzanti u, u vodu, odnosno da, da, da ga efektivno uništi, da ne mogu da dođu do toga rešenja. Aopet nekako rekao bih, ba da dobro sad Imperija nije baš u poziciji da može da fleksa sa, sa snagom i moći, tako da i donekle nekada razumijem taj moment, ako ne možemo i ne možete imati ni vi, tako da s jedne strane i to mogu da razumem. Da. Ne znam. Mislim, sa cijela ostatna sekvenca je... možemo da komentarišemo, onako što se kaže opušteno, jer, kažem, to je već negde i blizu kraja. I ja sam, ovdje. čisto da vam kažem, završio muzički mim, tako da ću i to u jednom momentu da vam pošaljem. Dajem <laughs> reč Laki, Laki, cepaj. Ovo ne, to kad su napali guzanti, znači, te, te scene, onero, kačine, to mi se toliko svidelo. Znači, to, toliko, ovi stop truperi nisu imali šanse da je, da je to nevjerovatno. I si pogađali su par puta, ali Beskar, tako da ništa, koje, koji da nisu. Znači, možda e da, je, mogli su Beskar beskrajno da pucaju njega. Pa, da, da, da. A onda ima na sena gde onaj imperialni, ne znam, tu je neki niži čin, kao napadaju, tu mandalorci doći i on, ono, ovi stormtrooperi tu zauzmu neki kaver, ono onako, sam, bez ikakvog kavera, sad će on na, na Beskar da udari. Pa ne možeš blasterom na Beskar bez neke protekcije i naravno rešili su ga. Da, Svrdi da. Beskar, oklop, čudnovati. Da, da. Ne slomi ga blaster polami. Da. <laughs> Neslo mi ga trupera polomit. E, upravo. E, a moment je... Uh, ne znam da li ste imali taj... Meni stvarno to ličilo tako. Kao ona scena iz izpczedne 4... Ovaj, odnosno, New Hope, ono... Bukvalni imperialici se ono poređali kao rebeli na tanji tim da, por. Onako, da, da, da. I da, da, da. spuškalni kako se čekaju. Šta će se deseti na vratima? Jedok se da. Borci, da, da, da. Ovaj, da. da... Odlična, odlična cena. Čak i ovaj taj imperialni kapetan ono... Stoji onako, onako stojički, sve to podnosi kao opušteno, sve to, sve to okej. Okay. I naravno kad dođu tamo na, na taj uh, most i Bojana ga uvati kao Debre, Dark Saber, je pevno ti razumije. Imperialno seme <laughs> <laughs> i on, like, pleme. <laughs> da, da. O, i to je znači, odlična, odlična sekvenca. Svarno svaka čast, svaka čast. Gde on prati taj stroga imperialna pravil, ono sam sebe ubije. Tek. Da, da, da, da, da. Jo, da. to mi se mnogo svidelo. Long I to je rečenica, empire. i rečenica Long live the to mi je to, baš... Uf, uh, da, ne. da, da. How does it feel to chew five gum? Ima, oh. <laughs> <laughs> yeah, a ko je bio glumac? Znači, imao je ovaj jedan, bio je ovaj njihov kao admiral, šta je već kapetan, imperialni, i bila su ova druga dva kao inženjera, pilota, da ih nazovemo. Da? Ovaj jedan mi je toliko poznat od nekud, ne znam odakle čovek, e, ima neku komičnu facu, izgleda mi kao da je iz neke karikature izašao. Ne znam da li vi znate lika od nekud, Ja sam, da ja sam poru... znao tog kapetana, ali ove nisam znao. Da. Sada ću, sad ću vam baš pokažem na koga mislim, postaću vam sliku, ali bukvalno ne mogu da se setim odakle znam čoveka, ali čovjek mi je bukvalno kao da je napravljen za komik relief. Znači, njegove facijalne ekspresije kroz celu epizodu. Znači, to je kroz celu epizodu, kroz celo taj njegov deo, koliko se on pojavljivo, da se ne lažemo, ali kako se zove, tako dobro urađen, samo da ga nađem. E, jest, isto još jedna stvar, kao što smo videli, da postoje razne te frakcije Mandaloraca. Tako, kao što smo vidjeli u legendama, i to sad vidimo, što mi se baš sviđa, vidimo i različite frakcije imperije. Evo vidimo da će jedni postati First Order, jedni će postati Final Order, a jedni su evo ovi Gideonovi koji imaju neke svoje planove. Da. Tako da to, mi, da to mi se sviđa šta će biti s njim i koji je njegov u stvari cilj. Ovaj Dalej, da. Pa dobro što je njegov cilj, mislim da smo tu u ovoj poslednjoj pa sezove da, da, epizodi da, da. zapravo videli. Pa to, ali hoću da vidim šta je još, mislim, on, da, da, da. da li hoće da, ponovo, da on postane neki novi, uslovno rečeno, imperator. Ili... Da. Videćemo, u suštini to mi se sviđa što smo opet dobili te neke naznake na šta će biti posle. Super, super, stvarno. <clears throat> znači, samo moram laki nešto ti isprvim, pošto si rekao da ćemo videti da neki idu u final order, neki idu u first order, a ovih idemo vidu na svoju stranu. Uh, najave Mandalorije na sezone 1 je bilo da ćemo pričati o nastanku First Ordera, tako da možemo samo da pomislimo da je Gideon zapravo nastanak First Ordera, su to jedini imperialci koje smo videli. Pa je jedan, pa, jedan od onih od, koji rada da. na tome. <coughs> Pošto, pa, da, zato što da znači ova je lakijev, lakija konstatacija da su ovi Gideonovi, neki treći, malo otpada. Pa dobro, vidi. Ovaj... Do neke mere u ovom trenutnom trenutku do da do pričamo o ovoj epizodaciji. Da, da. da. Pa, Trebalo pošenjim... bi ovi što će biti First Order da su Valja već sad u One of Regency-ma da ble. Al' dobro, ne znam sad, možda su i ovi neki njihovi sad to... Jel' to ovaj čovek kog si mi poslao, Filipe? Mislim, ne, neke od dvoj, te dvojice jeste sigurno. Kontam da je ovaj Filip. Da. Mislim da je on. Od nekod mi je pozna čovek, ne znam odakle. Kao da sam ga gledao negde, pusti kao iz sklepa nekog. Pusti čoveka, ne ne sad ono najbitnije. Da one, Čekaj, da kraju... sada je najbitnije muzički mim ovu epizodu. Čekaj bre, mi muzički nijem da završimo, ovo je sad najbitnije. Da, sad smo došli do ključnog dela. Ajde. A, znači, kad se sve to reši i onda kaže Bojana, dobro, evo, ti spomogu nama, ako hoćeš možemo mi odmah da, da se borimo protiv imperiala. Nećeš, dobro, nemoj. Šta ti treba, da, idi tu i tu na planet, na, Forest Moon, ali kako se zove, Forbus. zaboravio sam. Kako, kako? Sorbus. Kor, kor. Jesa. I i tamo nađi Asoku Tano, znači ba, main da. lot tobi se svidelo. Da, da, da. Ni rekao je, e tamo ćeš naći, ja znaš, ja znam tu neku tog nekog džedaja, aj sam ti o, idi tamo videćeš, naći ćeš kakoj. Negodma da. umesao, Asoka Tano idi. I reče da te poslala Bojana. Da, Bojana te poslala Bocika. On smo Bocika, kaže ona. Aj zate da te poslala Bocika. Da. O Bože. <laughs> Život je mil. Nema itako, Bojana Katnić je svako dosta Dosta bliski i prisna, tako da... O, da, da. Scena, tako od početka, još od početka. Da. Još od samog početka je bilo prisna da. sad svakom. Da. Da. Da, <laughs> kako se zove... Jedna stvar isto koju samo moram da pomenem, pošto ste preskočili, a to mi je bilo baš zanimljiv deo Lora, gde je ovaj, kako se zove... Sad sa nekim novim infom koji imam od vas. Znači kada je ova Bojena rekla da hoće da postane novi Mandalor to. I kako se zove Din Džarin koji kaže da je ta planeta prokleta, da niko tamo ne ostaje, svi koji odu tamo umiru, čak je imperija digla ruke od nje, ovo ono, i Boka koja mu mrtvo ladno odgovara sa don't believe everything you hear. No. Znači ono kao, tome bukvalno sad kad ste vi dali predlog da je to možda zapravo nekim mnogo starija frakcija Mandalorianaca, možda su oni u fazonu ta planeta je prokleta još iz perioda onih starih krstaških ratova, kako se zove mandalorskih sa sve malakor peticom i ostalim pričama da je možda još iz tog perioda on veruje te, da su da je planeta prokleta i šta već ne pa, pa moguće zato da... što oni su to uništili pre onog 1000 godinanju su oni pa pa verujemo mala korpet da. je pro, je bio pre 4000 godina što znači tad je bila ta problemi sa mal, sa mandalorom takođe mislim tad stik... da je da je mandalor planeta mandor kasnije bukvalno da je nova da je republika nukovala A to I, da, da, da, da, i da, zbog toga imašte gradove kupole, pošto je jedino je tu život moguć, sve ostalo je ozračena pustinja. I, i to bi isto telo da kažem, znači to je, to je zločin koji republika nije odgovarala, pa samo, da. samo to da kažem. Samo A to. A dobro, to je bilo u ljubavi i ratu sve je dozvoljeno, Lucky. Da, to to, to to to to to. Dobro kad zove? budu Mandalorian sleću. Izвини, samo neku. kako se zove kad kažeš da je to ovaj tragedija i zločin za koji nisu odgovarali, vidiš mene u fazonu Lefsin Malakor 5. Ko? Nije Mandalorian ništa, odnosno šta su radili Malakoru. Pa i da. i to, i to, evo, Lucky. Pa pa Revan i Mitra malo preteraš. Da. Ali Amo. korusant bi se malakor zvao da je mandalor ultimativni St must shadow generator ranije znao. Evo vam ljudi muzički mim za ovu epizodu, mislim da će vam se svideti. Uh, Hej mando, zato što... mando, moje srce slomljeno je, reci malom jodi da silom izliči rane moje. Uh, Hej mando, mando, moja duša raspeta je... Ubila me je, ubila me kao Order 66 Wedge Daje. Ali onako u fazonu u slici, ka... ali na slici Bojana Katanić koja skida noklop fazu. Da, da, da, da. Hey <laughs> Mando Mando, meni se u glavi vrti Moes Moes sa snove... tra Ovoj... le po Skywalker zvezdu smrti. Hey Yoda Yoda, mene sada bole prsa, baci neki healing power, jači se Isukrsta. Isukrsta. <laughs> ali, ali čekaj, moram samo samo da kažem, ovo je zapravo tekst našeg benda, doktora Bokčila, koji je napravio pesmu Mandalorian i ovo je zapravo njegov tekst koji sam ubacio u mim, pošto mi je nekako baš leglo za ovu situaciju, za mandu našeg, koji se moli onom višem mandi, te, onom velikom mandi koji propoveda da veji. Tako da, nekako mi je baš onako leglo, onda sa morao ovo da napravim. E, tako da, ono, eto, neki naš stvaralac koji je zapravo napravio pesmu Mandalorian. Tako da, da to je eto cool. Da, da, apsolutno. Tako da, eto, sad postavljene su svi ovi ovaj predoslovi da, da imamo nalazak o Solke. Imali smo pojavu Bojane Katanić. I na kraju, Mando se vraća u Luku, preuzima jodlinga i odlazi i zatiče da je njegov brod sada opravljen. Ja bih slavno opravljen, da kažem. Znači opravljen uslovno rečeno? Pomoću štapa i kanapa. Kako <laughs> bi se reći da je upravljen, a ne opravljen? A, može i to, ali kao što rekao, bukvalno pomoću štapa i kanapa. Ono, to, za soma kredita. Za da, soma to, kredita. To, to, to, to, to. Šta Ani... ti je bre, Lightsever se kupi za 500, 400. Pazi je laki, možda ti priča o satima, u, u svatoru. Da, evo rećemo na toj... <laughs> <laughs> Recimo, indistractible Hawkeye Crystal. Indistractible Lucky Warframe. War hero. War, war hero uh, Hawkeye Crystal. Uh, živote lutalic, o čime se mi bavimo slobodno vrijeme. Da, tako je prošao karantin. <laughs> da. Da, da. Bavili smo mi je karantin posle tog karantina. Ba bavili smo se verzum kristala, ali to je sad neka druga da. tema. Ovaj, hteo sam samo da evo sad pošto smo maltene kompletirali komentar ove epizode, uh, bih da se referenciramo zone koji eventualno uh, ako ima takvih koji nisu ispratili uh, epizode eventualno Clone Wars ili Rebels gde se pojavljuje uh, Bojana Katonić, odnosno Boka Tanda, da smo uspelimo da pogledate epizode 14. sezone 4, 14. do 16. sezone 5, 9. do 11. sezone 7 i iz Rebelsa prve, prve dve epizode sezone 4, gde možete da nađete neke onako najvažnije epizode gde se, gde se pojavljuje Bo-Katan. A što se tiče Sokja, ako se pripravljate za Sokinu pojavu u Gandelorijanu, možete da pogledate iz druge sezone Clone Wars epizodu 22, pod imenom Little Trek, da on možete da pogledate epizodu Diet jedan iz sezone 3 epizoda 6. Uh, a Friend in Need, zona 4 epizoda 14, tu se preklapaju Asoka i Boka Tan, to je njihovo upoznavanje zapravo. E, to zapravo treba da ogledate, to je zapravo jedna od najvećih epizoda ikada, ja mislim. Da. Uh, uh, ako je to ona epizoda, Filipe. Jeste. Uh, ona epizoda. Tako je. je kad epizoda. da je Asoka Verena. Da, da, da. Uh, onda uh, sabotaž sezona 5, epizoda 17, i onda naravno finale 5. sezone, znači 18., 19. i 20. epizoda, i uh, naravno iz sezone 7, iz finala same serije, uh, od epizoda 9 do 12, i naravno iz Rebelsa iz sezone 2, epizoda 10, 20, iz 21. 22. i iz sezone 4, Rebelsa, epizoda 13, čuveni between worlds, so... Da... In the odgledance so the Clone Wars e Rebels. Da, <laughs> no, no, no. e, uh, da. Mislim da bi taj, tij... uh, ta opcija da odgledaju cijelog Clone Wars e Rebels zapravo bila mnogo bolja. <laughs> Dobro, stoji, da. stoji, stoj, ja se slažem. Da. Ovaj, pogotovo one epizode Dart, D, T, Trip i do kupuju voće, znači to je najbolja epizoda svih rvenika napravljena. Ali, da. ovaj, i naravno uh, Mibor Gascoin i njegova chatroida. Ovaj, da. Kako se zove, ali da, mislim, ima, ima ovaj, sve, sve epizode su Dobre, samo hoću da kažem Ako želite te... preporuku za dobre epizode, imate našu epizodu uh, Radio uh, Holoklona u kojoj da. smo pričali o našim omiljenim epizodama, tako da uživaj tu u tome. Da. Da. No. Plug. Uh, anyway, idemo na uh, drugu, odnosno 12. epizodu. Prva epizoda koja ne nosi naziv po osobi. U ovoj sezoni, pošto prva je bila Marshal, druga je bila Passenger, treća je bila Eres ili ti naslednic ovo sada je prvi The Siege se zove. Znači prvi da nemamo neku osobu, odnosno neku, da, bukvalno osobu u naslovu ovaj, uh, epizode, vidimo da se Mandalorian vraća na, na, uh, na, na Varro, u uh, manj, manja čautlost, ako smo ga mi krstili. Ovaj, i tu uh, dolazi sa željem da opravi svoj uh, brod, kako treba ovaj put, i da uh, zapravo ah. može da odi nađe ovaj, Ahsoku, i tamo ga, dočekuju, ovaj, tamo ga dočekuje ekipa uh, Karasintija, Djun, Solderana, sada Marshal i ona, uh, i Grif Karga koji je glavni baja tamo, tako dakle, da to je super stvar. I imamo onaj uvod u epizodu koji je zapravo uh, Gina Caran, odnosno Caradjum, kako zapravo uh, se bavi svojim maršalskim poslom. I vidimo Aquališ, eto sad, još jedna rasa koji su ubacili da, ovaj, da. U, u, u, u ove epizode serije. Tako da, vrlo zanimljivo. I moram da, ovaj, moram, da moram da, kako se zove, dam jedan shoutout za gospodina Marina Magda, koja danas nije mogo s nama da bude ovdje da komentariše. Uh, na stem, naravno, kada žinaka ravno hvata ljude nogama, pošto oni je rekao da je to njemu, na, njemu uvoljit najdržišće stena. Ove. Živote. Živote, lutalicom. Barine, mak, nisam znao. Mislis Virtflex, bad okay. Te čovjeki bukvalno, čovjeki ja meni žao što možemo biti tu da komentarišemo tu scenu, rekao dobro, šaut out hoćemo kad tek kad dođemo. Reku, dobro. Uh, okay. O, i sad što se tiče ove epizode, ajde, ne moramo da vidimo tolko nužno po, po samom toku njenom, ali ono znam, onih prvi deo je prosto vidimo da je nevaru u nekom mnogo boljem stanju, nego što smo ga videli o, da, ovaj kad smo bili što... zadnji put tamo nevarian imprisa, nights like so. nevarian days with karadune flexing <laughs> you <laughs> have you have peace in spades i don't know ja ne nemam nastavak teksta ne sad je sad je baš baš pravi gradić da da da da nije pravi star wars gradić e ali na šta smo pa ameri nevaru ali ako... falimo onaj uh, star wars uh, grit koji inače treba da ima pa grit samo je... Samo je manje siv nego prošloj put. Sveden je malo vično, <laughs> da, je, da. Je da. Samo hoću da prokomentariš jedna obitna stvar. Uh, pod Blue Shadow Virusom uh, imaju školu koja radi redovnu nastavu. To baš ne bi smelo tako, ali nekako. Neka. To u imperijalno vreme ne bi bilo, znala bi da, se da, to je tako. Da, da, u imperijalno vreme ne bi bilo. Jeste da... <laughs> da. e hteli, Repu... evo vam republika, toči nije republika, jeste hteli da, se, da ode imperijalno? Evo, evo. Da. Da. Ma to je sve, taj virus, to je izmislio Ray Cienar hoće da čipuje građane galacije. Kako se zove, ne znam, meni je, meni je bilo preslatko uh, što beba joda ide u školu. Da, da, da. da, da to je da, da. tako bilo savršeno, zvi, pogotovo sa... Ali kako ga je legit odmah uzeo grif, kako ga je tako spakovao tamo, evo ti kupica za tebe, sedi i ne pitaj ništa, otprilike, evo ti sedi i uživa. Znači, znači ljudi, uh, uh, sećate li se one teorije koju sam imao, što smo ja i moja devojka zajedno napravili za za planetu Beba i Oda koju imaju u školu i onda je učiteljica, glavni negativac, je ovo škola, deo se obistinio, vidjet ćemo kako će da ide dalje. Pa vidim. <laughs> Joj, šta najbolj u kaos. Uvijek. Dakle, da vidit ćemo sad koliko ćemo još dalje da odemo, ali... Da, znači, ali bili smo na času geografije, to je ono što je bilo zanimljivo. Da, Uvijek. da, da. Galaktička da. geografija. Da, da, da, da, da. Da, tamo Uvijek su ruce... ...Ideon da. Bayes, ali da, šta je navodio. Broj. Ovaj autoput uzimate, pa idete tamo. <laughs> a kako se zove, a, a profesor mi je Bajaga, verzija Bajaga ina verzija u Star Warsu, šta? Bajaga instruktor geografije. Da, da, da, da, da, da, da. I onda imamo scenu sa, sa Kexom, ne znam, da li neko želi da da, da Ja, č Mandalor, a nije, nije. Mandalorci vole Keks, ali Beba Yoda voli više Keks, vidite scenu. Znači, mali Yodi koji sedi onako i u fazonu je, a gde sam ja? A gde je tata Mand? A zašto ovaj droid priča ispred mene? Obično budu uništeni u sekundi nakon što ih vidimo. Obično. A vidi ovo dete ima hranu. A on nisam jeo ništa celih 5 minuta. A je, Čekaj, može da petmo klavo. Čekaj, mogu hranu. Dete mi kaže ne. Jel mogu hranu? Dete me gleda mrko. E pa sad čuna silu da ga da uzme hranu. Inače sam uzme i bum. Samo neko ko si sivač, ali, ali kao, što je onaj, kao što je ono jaje na kraju druge epizode, samo slurpova onako usta, tako je slurpova ovaj ceo keks. Sad svi misle da će uzeti jedan onaj keksić, ne ne ne, on bahato hvata se za celo pakovanje keksica. I kreće da jede onako i samo viš fleke, plave onako ono, mrvice od keksa ponov po njegovoj tunikici i kao fazonu. I have what I need, this is the way. Pitanje. Pokolno bi se moglo reći da je posle toga rekao I have spoken. Odprilike. Ili to je keks od plavog mleka? E, pa jeste, kako da, se zove od plavog mleka i kako se zove, pošto u svaki keks idu jaja, koriste se žablja jaja. Da, da, da, da, da. e, e, e, tu smo. <laughs> e, u stvari, koriste se žablja jaja, koriste se ona tekućina u kojoj žaba drži jaja, zašto je tekućina plave boja na jaju. E, e, e, e, tu smo. Ovo, da, i onda naravno imamo drugi deo scene gde zatičemo gospodina isto, eto, nastavljamo, nastavljamo plavom bojem, znači estetika je bila plava boja ove epizode, Pr prvog dela epizode, Ovo, imamo gospodina koji je, koji je Mando uhvatio i doneo na nevaro. Aaaa, uh, poznat bu... kao princ, buržu, imam pare, mogu da platim šta hoću, kako ga da se sećamo iz prve epizode. Uh, da. da, ali ja bi, ja bi rekao, ja bi rekao Bluefishman. <laughs> Ada zašto je on fishle frog person, sad imamo fish person, da. Da, moralo bi tako da bude, da. To um, je opet spe, spe, spec specizam, vrstizam. Ja bih rekao. Nije vrstizam, što? Blue fish person. Već blue? imamo fish person koji je kako se zove, monkalamari, sad moramo da ih diferenciramo po imenu, ime. Njegova vrsta ima ime. Ne možeš ti reći da je on E, znaš, ima ima i bobina vrsta ime, zove se klon. Uh. Uh. Učiteć. Pa ga opet prihvatamo kao Mandalorian. Ovo je bilo na prasnoj ostavi. Pa nego, pa nego. Umay... Da, da, ali vidimo da čovek dobio posao, ali i kaže slabo vidi na levo oko posadica. Zamrzimo na nju. Shoutout na Han Solo. Shoutout na Han Solo, <laughs> da, bukvamo. Umay... A bukvamo on je bio sleb zbog toga. Da. Prvo sam video samo tavim, samo svetlo mutno. Da. ŽIVOTCE! O, da, i onda ima momenak gde zapravo... Mogu bi se reći da je vide obi strane sile. <laughs> It's a bunch of mombo jumbo. <laughs> the Jedi, the force, the city, it all exists. It's all true. Every bit of it. I've seen mm. it with my own one eye. <laughs> da. <Ne. laughs> Dobro. I onda značivamo, saznajmo da ostala ta imperialna baza koja e ima navodno gomilu koliko se ja mogu da razumem kako ta bila epizoda imala gomilnih oružja u sebi i ideja bila da se, ta, da se ta da se ta da se ta baza dignu u vazduh tako ne bi ovaj mogao modlo da se sve prodaje na crnom tržištu i zapravo da ne bi pospešivali uslovno račun terorizam na nevaru e, a pa, i on pa do suštini kada džon bi dobila svoj lični mali arsenal nije to problem da što na ne bi ne bi, bi obstojelo ne bi prijalo je Ovaj imamo momenat gde a uh, naravno nisi da odlaze putem te baze vidimo te momenat te planetne varuke i ono bukvalno ono deo koji me podseća malo na salast onako ima onaj ima ona to senje da, i, da. i i lav ovaj tako da, da, ima, baš, da, da. baš dobar momenat i naravno uh, Ono što smo često viđali u Rebelsima i Clone Warsu, kao kad, ne, treba, kad neki lift ne radi, ako imaš Mandalorica, on će da odleti gore i sad će da padne Stormtrooper, ili neki, ovaj, ili neki droid, ili nešto. I kao, ovaj, eto, bukvalno, Mando je otišao da, da bukvalno ih pusti, da, da, da im očesti put, zapravo. I kao, aha, rekao si da neće biti ljudi na ovoj bazi. Ja sam upravo bobiio 15 Stormtrooper, ako bi. <laughs> ja, tako, da je šans. Ovoj... I muvaljući se kroz tu bazu dolaze od do jedne vrlo zanimljive prostorije. Mislim da tu imamo vrto najviše da diskutujemo. A ta, a ta vrlo zanimljiva prostorija ima neke staklene delove sa nekim... Da. Ovo, sa nečem zanimljivim unutra što se Nešto nalazi. Se Nešto, se kiseli, da. Nešto se tu kiseli. Boga. Nešto se tu snovkuje. Da, da, da. da. Um, ne bih se složio sa ovim konstatacijama. Što? Pa, zapravo sam imao drugu teoriju, originalno, pa. za to kisiljenje. Pa ja sam imao isto drugu teoriju, zašto je mene je prvo lično napaljenu facu. Ali, onda kad sam skontao onu, onu, onu, onej, uh, kako se zove, oh bože, tražim reč. Uh, jao, onaj ožiljak na, na, na glavi, onda sam skapirao da je, to, da je to, da bi to moglo da bude i snouk, odnosno, uh, prošle godine cinci. Ja, da, da, da. Kako se zove? Ne znam, ja sam zapravo mis pomislio prvo, znači meni Stouhi valja nisu pali napomenu jer sam u sezonu neće oni da mešaju kvalitetnu seriju sa onim stranim od uspona Nebodera. Ali nažalost izgleda hoće. Ali kako se zove, jelte, ja sam iskreno imao teoriju da možda čak ova Gideon je uzeo da se tu malo i sa silom. I da možda on pokušava da bude silniji nego inače, jel te? Znači već je nabavio sebi jedan lep light saber. Možda pokušava zato što su oni sve vreme pričali o donoru i o test subjectima. Tako da kontam da su test subjecti, da je to u suštini ono kao prototip, da pokušaju da naprave od ne force usera force usera i onda da Gidon zapravo pokušava da on postane force user. Što bi meni bilo mnogo bolje nego mrtvi Snoke i mrtvi Palja. Mislim, u momentu je polumrtav, da, ali dobro. Ali posle kad sam malo bolje pogledao, stvarno on je, je pruvete i sve ono liči na snokovu glavu sa sve onim ožiljkom ja. i to. Ali opet šta znam, moguće i da su obe teorije tačne. U smislu Gideon je imao neke svoje te, alternativne planove za sebe, pa je koristio to istraživanje. Mislim, nikad se ne zna. Sumljam, mislim sve više i mislim da ovo je ovo moja teorija netačna, ali mi se mnogo sviđa i volo bih da tačno. A možda je nešto treće. A možda je ne Ajde, Laki, da šta je treći? Ne znam. <laughs> ne, ne, pa nemam iz... pojma, ja mislim da su to isto neki klonovi nečega, sad da li je to snovu, da li je paljan, ne znam. Mislim... Premalo imam informacije, mada ovo me zanima to sa, sa, što, su on, što je onaj naučnik rekao, kao beba i ovde smo uzeli krvi koja sadrži one M, e da da šta se da, da da pa mi likorija ne da tako da verovatno tu nešto treba im za nekog force usera ili da ne da ja znam sad interesantno je ako vay palo nam je dalo nam je materijal za za spekulaciju tako da super da, super da da ne znam kako da kako ti komentarišeš taj taj momenat mislim bukom mislim očigledno je da žele da veštački prave nekog force usera mislim evo smo se svi složili da da E sad, ovaj, da li meni, meni iskreno to liči na projekat pravljenja snoukova, pošto ono čudo koje smo videli u, u onom tenku je meni liči na snouka, onako je ružno i kiselo. <laughs> a ne, ne liči ti na snoška? Da. I na snoškama. <laughs> snoška je druga stvar, da. <laughs> snoška, ne snoška mi ne direj, sve možeš i porodicu i ženju i djecu, ovo snoška mi ne direj. <laughs> da. Tako da mislim, deluje mi da je ovo, da je Gidom verovatno bio zadužen za, za jedan segment tog uh, contingency plana Palpatinovog, koji se ticao ovaj pravljenja tog force usera ili tih stvari. Da. I sad bebi ode bukvalno tu, očigledno kao donor <laughs> midi-hlorijana. I da. ovaj, zato im treba, ono, očigledno je jako u sili i zato ga toliko žestoko vijaju. Da. Mada mislim da ga vijaju i iz drugog razloga, ne samo zašto je možda jako u sili, već zato što je više manje defenseless, u smislu, mogu oni da pokušaju da vijaju Ahsoku, samo što će Ahsoka da im pobije inkvizitore. Mogu da pokušaju da vijaju kako se zove, ono, neke druge force usere tipa Luke Skywalker-a, ali, brate, Luke koji je ono, da. rešio Vadera i ovog palju, mislim, rešio da, da, da. Vadera i palju, oni to tako vide, precipiraju kao, a nije pametno ni njega, ako napademo njegovu akademiju, pa i tu smo nagrabusili, brate, kao, ima neko, znaš, ono, kao, oni su već jaki, kao, zapravo će da jure nekoga koja je rogue, kog, za kog niko ne zna, zato što će tako najmanje se primeti njihova radnja. Da, Tako da, da ono. To jest... I plus, ovaj je rekao kao nisam mogao da izvučem dovoljno krvi, bio je beba, kao beba je, ubilo bi ga i kao vidi se da ovaj e, naučnik to ne radi iz njih namera, to zapravo radi samo iz naučnih namera, ono kao zapravo nije hteo da ubije dete, mogo da. je da gubije brata i sedi za krvi da si življava. Da i to, je moment, da, to, je, to su momenti gde... To smo videli i u prvoj sezoni. Da, da, da. da. Ovoj, I misli to se meni nekako malo nastavlja na onu priču o... Uh, o, o, o nevalizaciji da pričaju kako zapravo paljeni prvi klonovi nisu mogli da podnesu njegov essence jer nisu bili dovoljno sposobni da. da, da, da, za, za korišćenje sile i onda kapiram da je to neki pen projekat uh, koji zapravo je bio pokušavanje da u klona da ubaciš dovoljno midi klonina da može da bude dovoljni nekak da može zapravo da koristi silu ne bi li i paljen mogo da se napravi zarad to kod nita si plana o kom smo već pričali ali ono kontam ako prave klona od Palje, onda bi on trebao, valjda sam po sebi da ima midikleru. Midi da, ali, nisu možda, ali to sam pričao sa Filipom, baš možda nemaju dovoljno njegovih genetskih materijala u smislu, a, ovo nije Legends, ovde Palja nije planirao da sebe klonira hiljadu puta nakon što umre, razumeš? Da, ovde, ovde, ovde, to, ovde, ovde ta odluka se desila u kancelari među dva filma, znaš. Da, to nije nešto što je bilo zapravo planirano. Kao... Znači, to su u Legends da, da, da, imali to, da. Palju koji zapravo ima ono contingency plan sa Kaminoen, onim cloning, facilities i sve i kao Han Soloj na kraju tipa Valjda, se ja sećam ubio njegov poslednje klona ili tako nešto, upucao ga u leđe ili tako neko čudo, ovde toga nema. A druga stvar, ono što smo videli isto za kloniranje Force User u Legendzu je bio Galen Marek, da. koji je, su uspeli u Force on Leash dvojci, koja je onako infamous kao igra, zato što je ljudi ne vole toliko kao kjeca, ali zapravo su uspeli da kloniraju Galen Mareka, ali i njega su klonirali zato što su imali celo telo mrtvo telo, ali celo telo, kojim s kojim da. su uzeli čeprkali i pravili klonove i tu je tipa jedan klon zapravo bio uspešan, a svi ostali su bili ono, ili ono da. e, bogalji koji jedva hodaju, ali bacaju silu, ili ono kao agilni likovi koji je lightsabere, ali zapravo nisu sposobni za silu i kao... Da, da. Ima je dobrih tih stvari. Kao... E, da, X1, X2 takođe. Ali ako išta, mislim, ja generalno volim The Force Unleashed 2. Ovaj, hvala a, neko ko je to rekao, hvala. Da. A, <laughs> jedna od najboljih stvari koje te uh, vidu igrena je ta što nam je pokazala koliko je zapravo teško uh, klonirati force usera. E, smo, to je bukvalno o što si rekao. Bukvalno je jedan od uh, hiljadu pokušaja kloniranja uspešan. Pa, ovaj. da Tačno je dva, dva. Pošto ona je Dark Apprentice i on u Legendsu kao kanon, jel? i on je napravljen. Ne, ne, ne, nisi razumeo, nisi razumeo o čemu priča. Čekaj, šta bre Dark Apprentice? Misliš ti za ovo sve Dark Side Endinga? Da, da. A, ne, ne, ne, S Dark Side Endinga nije klon. Znači Dark Side Ending, moram da ti isprovim Lazare, je zapravo Galen Marek, oriđeđi Galen Marek, koji je zabršio isto kao Vader samo i to je to. Nije klon. Nije siguran. 100%. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Evo, čuvam typing, tako da... Ja, naravno čuvaš typing, zato, zato što znam u, u Nintendo DS varijanti, kada dolazi Dark Apprentice, kada se pojavljuje. Evo, kaže klon u Galen Marek, nemoj me, nemoj me, bre. klon, Ček. znam da je klon. Čekaj, sam se je onda nešto prebacio i... Jesi, jesi, ti si možda mislio na Dark Side Ending, prvo dela. Da, da, da, ja sam se prebacio na Seed Stalker armor. Ne, ne, ne, Dark Apprentice je jedini klon stabilni koji su oni hteli da naprave, da je ono baš Darksider full. Tako da bi mogli rekli, mogli bismo reći da je jedino Dark Apprentice jedini uspešan klon. Koji je baš onako kako su hteli da ga naprave, da, e, da bude da, da, Darksider. Da. Dobro, legit, legit, legit, ja se izvinjavam kako se zove. Ja sam se, se prebacio na Seed Stalker armor. Seed Stalker, galama, da, da, to da, je. Da. Ja sam se, se na Keca prebacio. A uh, ari čeka jer nije postojao još jedan. Uh Koliko ja znam bilo samo ta dva koje su bile ono kažemo uspešni, tačni, ovaj Dark Apprentice, on je najuspešniji, ali on je onaj da. pokorni, a Apprentice-a ovo ovaj, je uh, i dalje bio ono, buntovan A čeka, a onaj Lego Star Wars gde su napravili Force <laughs> Sensitive klona? Lego Star Wars. To je Lego. Čekaj, da, čekaj, ček, ček, čekaj. Ima oni Lego Star Wars gde su napravili Force Sensitive klona. Ovo je sad to, čekaj. čekaj. Gledao sam ga na kartu networku. Dobro, pazi, u Lego Star Warsu može sve tehnički da se desi, tako da... Jack 14 izgleda se zove. Jack 14. <laughs> <laughs> Ali nisam nis, nis, siguran da li <laughs> Jack 14. Okej. Pa kad da, seris, da, broj... da je serijski broj Jack-14, also known as the Maker, was a force-sensitive Sith clone of a basic clone trooper created by Count Dooku on Kamino during the Clone Wars. He was originally intended to be a part of a much larger Sith clone army. After dueling uh, and, ev uh, and evading Mace Windu and Yoda, he escaped to Geonosis, where he presented himself to Darth Sidious in the flesh. <laughs> Dobro, ajde znači, neka. Znači, znači sa njim, nemojte vi meni mog euh Jacka 14ticu. Znači, znači Jack je Jack 14ticca, uh, brat Jacka Forkinca. <laughs> Jacka 15. Jack četrnest, znači nemojte vi meni mog Jack 14 koji ima force ruku. Učistao <laughs> znači sam da ima još jedan. Always Tudor are noborn no et, more less. <laughs> et, et. Ali Dobro. sad je tri zapazi. Sad je tri. Zaput 4 koročno moj paljino klona onog iz Legendsa. Da, da, da, da. da, ali u principu došli smo do tog momenta da naravno digresija su nam uvek redovna, ovaj, redovna, priča ovde, ali generalno uh Ili ovo ovaj, ovaj isto Jack 15 to što se poslo, je Ne, to je Jack 0. To je tako, da dobro. Znači to koji bio relevantan da sam relevantan da sam ga zaboravio za njegovo postojanje. To je to. Ne. Dobije no. ovaj, laki i vade mi ispodku. Tako je. A tako da da, ovaj onda smo tim smo došli do mislim nismo da rekli tu scenu i onda imamo posle toga bežanje iz uh, baze nakon što su naravno novo overloadovali reaktor da bukvalno ovaj, eksplodira celo postrojenje. I naravno uh, ekipa uh, Mandalorian zapravo beži zato što se plaše da Gideon možda je već poleteo da uhvati uh, Bebajodu i, i odlazi svojim jetpackom nazad u, u manjač outpost. A uh, ekipa se probija ponovo kroz hodnike i dolazi do uh, one, one, kako su, platforme za sletanje gde su zapravo i počeli upad u, u, u, u, u celu priču i tu uh, i tu ih, ih napadi u storm trooperi i gde Karadion ima generalnu ideju da uzme onaj tenk. Da. Uh, i onda potom њима beži, to su onda one scene koje smo videli u trejlerima. Ovaj Griff Cargpio Meisteran, Meisteran za za kao upravljačnu snuganu. Uh, dok se druge strane um, imali smo a uh, Karodion koja je maestru driftovala ovaj Crus Takanyon. kanjon Kancaj, uh, sigurno dori, bolje to. od ovih Spider bike. E upravo, gde toćemo, toćemo posle. Upravo sam te da dođem otlez, znači uh, iza njima kreću Scout Troopers, naj najobrazeniji Troopers u galaksiji, zato što tu tako što su tukli odlinga. Brate Karma iz Abitch uh, Tako je. Da. I i du ovaj, idu za, idu za, njima na spider bajkovima, ono voze do scene koji su bili tako besni, znači ne mogu da sazmi svoj svoj best, tačno, znači, bukvalno idu dvojice, gori u se ko će pre da proći i supaju se međusobno. Čekaj. Brate, ne. Ne, al to takođe takvim da tako prilistiška stvar za uraditi, znači kao mi smo mi smo jako moćni, ali smo nesposobni. Da. Ove... Kompetencij da. level zero. Kompeti, a što ti je ono kompeticija, ko će prerazno, da, na kraju niko. Hoćeš da kažeš u stvari da su imperialci toliko zapravo sposobni, ali su zamenili reč kompetencija i kompeticija. Da. Pa vidim moguće. Da, da. Sad, jasno. Sad imamo Sa lore-wise razlog sounds, za sve sounds, ovo. Sounds about right. How uh, oh, it makes much more sense. Da, i onda kada reše sve, i, znači mi on je kao se popeo i tu bombu u, u kabinu. I u jednom trenutku gripo kao okreće topku. Ček da im da nije slučajno sa ove strane kao pogodi bombu i ono ovaj uništi čoveka, ono bukvalno. Čekaj, čekaj slučajno da vidim da nije sa ove strane. Oh, jel' ovo der? Oh, jel' ovo der? Onda i onda vidimo na mislim onda vidimo ove Vanguard 타이ファイ터e koji kreću u poteru, a koji naravno nisu mogli da se spa, nije, pa ni mogu da se spaste. E, to sam htio samo, izvini, da kažem za te taj TIEFajtere, da. sudeći da igramo u već neko vreme ovo, a, a Squadrons, znači mogao, mogao sam da se istovetim sa njima zašto ono nisu pogodili taj tank, to je mnogo teže nego što izgleda. Aha. Znači treba to da se, da se onako... Pogotovo lokme. ako staviš mikrotrustere, onda je tek tako da... da, da, da, da. O je li da, sa one strane onaj pokušavaj da pogodene uspevaju i onda ovaj Griff kao ispred obori jednog. Kudos stoji, ali onda uništi svoju svoj, svoju svoju svoju taj Spectre ispod. Ovaj A, to tako sad zovemo. Da, da, da. Philosthis Victoret. To to to. I onda dolazi naravno ko će da doći da, da pomogne, dolazi naravno Razor Crest, odnosno dolazi Manda, Zanos beba i ovdom koji uživa u keksićima i dalje. Uh, I u principu ono što kaže ide i rešova jednog pojednog što bi Laki rekao. <laughs> Reši. Da. I, um, čak, I čak je pokazao da je okretanje dobar trik. I, i radio da. je i radio je okretanje područnom isto. Da. Što, da. što je onako da. Mislim, I bi to, to bilo zapravo driftovanje u vazduhu. Pa da. Da. K-i trnu kod nas u X-Fing jeziku. Ovaj, ali da. Uh, I moment na gde naravno na kraju uh, Nakon što ih sve pobedi, ovaj, on odlazi svojim putem, jel? Ali saznajemo jednu jako zanimljivu situaciju kasniju u epilogu epizode. Mislim da je Čekite. to onako opet sekundu, bitan momenta. Sekundu, moment. sekundu, izvini, preskočio si bitne stvari. Zapravo, prekočio, jednog bitnu stvar sam preskočio, izvini, Marek, izvini. Nekoliko se, bitnih stvari si potem preskočio, prijatelju moj. Ajde, ajde. Kako se zove? Prvo preskočio si muzički mim. Al' ali izvinim muzičkim izvinim izvinim muzičkim Znači znači kada kada kreću ovi motori samo čujete počinje muzika i čujete pozadinu pesmu u daljini čuje se pa onda rako kad padaju dole kao gromovi, auto putem prolaze kao vetrovi, ima će se sad sudar glup, ko to može znati? Samo neki rebel tup. Što ih prstom pratio, onako vidite Griffa Kargu, koji onako s onom blentavom facom, onako gledao ono njegov targeting system. I on samo čuo, vidite, onaj hangar i samo kreće onako glas, onako divlje jagode, motori, motori, motori. <laughs> to... ali, ali, ali propustio si bitniju stvar, ajde, ajde, posle znam. vrtenja, iz, izveli, po, da the guardians on the galaxy on us. Kako se zove, znači posle onog vrtinja samo vidite Beba Jodu koja je do sada ono, u onom padanju, znači kad su padali i kad su imali onaj crash landing Beba Joda koji sedi i smeje se u fazonu kao I'm chill, da. I'm ok, kao sve cool, posle ovog vrtinja samo vidite Beba Jodu koji samo u fazonu bljucne Bljuc? od onog keksa, juflika <laughs> se skroz kako se zove i mando koji u fazonu I have to work on some uh, on board maintenance. Da. Da, ali, ali, ali prvi maintenance vrki bio još bolji kad je beba Yoda električar na početku epizode. E, da... <laughs> e, da to, <laughs> to ste propustili, ja sam samo čekao i niko ništa ne pominje. Beba Yoda električar čoveče... Pa vidi čoveče. ovako, ovaj, pazi... Svao a... bih da, da mi rešava kuću, brati, vidi, kad ja gradim kuću. Ja bi rekao kuću. da je mnogo sposobnog od naših EPS-ovih radnika, tako da... A joj... <laughs> Ovej, tako da vidi, on, on, on bar razume kad mu se kaže crvena plava, ova, znaš. Bar mu je da kapira, bez obzira što ono... Ono, koliko možeš zaporu da razume, to je nešto drugo. Ali ono kao, aha, crvena plava, crvena plava, plava da je crvena plava da je plava. Rrrrrrr, da. Ali, ali, ali kako, je, kako je to Beba i Oda radio, Kvil se fazom prevrci u grobom u učenik. Ne, znaš što je najgore? Najgore je što BB-8 sadeluje kao opšti op glupak za, za, za elektriku. U pa, koriđu s Beba i Oda. Pošto je bb bio u fazonu, ja ću glavom da udarim. Pa ću da proradi. <laughs> To, kako se zove, ne, ovo ti je onaj momenat, uh, kako se zove, kada dođeš u školu za električare i kažu uh, Did you ever the tragedy of uh, uh, Baby Yoda the electrician? I thought not. It is not a story that Mandalorians would tell you. To, to, to, to, to, to, to, to, to. A Razor Crest legend. Oh, o no. moj bože, Baby Yoda, uh, uh, Baby Yoda the electrician, Razor Crest story to to. to. A <laughs> bukval možemo da napravimo serijal Razor Crest stories kroz šta je prošlo taj brod za evo sve ukupno 12 epizoda koliko se pojavljivao. Bukval, bukval. Pa, prenosio, prenosio, uh, prenosio je, carbon freezing ove blokove, prevozio je, uh, bio je Uber driver. A uh, prevozio je Pepa, jodio bio je babysitting service. Bio je babysitting service. Bio je infiltration ship. Bio, infiltration ship, bio infiltration ship, znači kao pokono sveživo je radio. Uh, je zanima, je, ali najbitnije, najbitnije od, za, za, za razliku od većine, on je zapravo bio onaj brod koji je polomio led. Ajmo. Zna me tu zanimalo. Uh, zašto Razor Crest nema svoje ime? E ja. uh, ima zove se The Ship. Da. Bukolo znači, ne znamo izlazi, sad treba da izađe, u Xwingu. fingu Razorcrest ima titulu The Ship, da. titule u Xwingu su bukvalno nazivi tipa Firespray ima titule Slave 1 i to, da. ne znam, znači, ovaj, JT... Pa, mislim, ima oni imaju Razem, Millennium, Falcon, Land, Ozem, Millennium, Falcon i sl. Da, stvari. Tako da, zapravo, Razorcrest dopliš. I Crest neče, ne postoji Razem, Millennium, Falcon, tako da je to jako zabavno. Da, to ja. ale pa nešto drugo a te što da kažem a, da imam momenat de men, meni ono što je meni zapravo najče to ne dobro rekli smo baby on the electrician i posle taj ending imamo ono kažem mislim, mislim da su da je to ono isto cena bitna za za, za uh, je taj epilog koji gde saznajemo da je jedan od odnosno onaj mimbanac a uh, koji je zapravo ugradio uređaj za praćenje na Razorcrest, ovaj Imperiosima. Da, to vidiš, vidiš da. Razorcrest je čak radio i kao vodič. E, e, e. A uh, ovaj tako da uh, imamo taj momenat sad da vidimo da je Gideon definitivno nažalost da, za osvetom. Ovaj uh, on zašto želi da, da uhvati Manda i ekipu i prosto Uh, tu imamo taj moment gde ulaze u onu sobu, ovaj, s onim nekim isto, rekao bih, naučnicima, tehničarima, šta su već. I vidimo da Gideon tu priprema neke droide, assassine, nešto tog tipa. Nešto što izgleda kao Dark Trooper. E to to to, da. Nešto izgleda kao da, kombinacija da, da. Dark Troopera i nekog assassine droida, koji je iz jednog ugle kad se vidi Gideon ova ona faca, masna Mickey Mouse faca, Kako se zovem... A brate, crni ušat šta? Uh, kako se zovem... Uh, vidi, se, znači, vidi se glava ovog droida. Onako samo jedan deo glavi i mnogo me posveća na Vaderovu kacigu. Mnogo! Taj preloz, prelam... prelam preloz, sve. preloz, da. Preloz, preloz. preloz. Samo vi zezite ljudi. Ne, mnogo posveća na Vaderovu ne, kacigu. Kako, kako a, se vama da, da... čini ta ideja o, o, o tim dark trooper sa asym droidima? Pa to, to bi bilo super. Po otevu s tim prelozom. <laughs> e, slušaj, Lazare. Uh... <laughs> Sjelo, mare, sve ote, sve treće svoje fore nasad. Proći će, ajde, se. Evo, proći će. Ne, Kad ne, bude preloz, prelozi se. Prvo. No. <laughs> ne za mene potreće malo nove dark troopere, ali i onu drugu fazu iz Legendsa. S tim da. što imaju malo mršavi trup. da, da, te... da, da. Ali, generalno, Delim i kao neka varijanta toga. Da. E sad, šta je... Mm. Saznat ćemo, okay. nadam se, do kraja, do kraja ove sezone. Kako se zove? Ma, saznat ćemo sigurno, ali kako se zove... A paži, Jest... možda, možda ćemo saznati u prelozu između druge i treće. Možda. <laughs> <laughs> možda saznati ja u ti... prelozu. Vaziv, jedino koga, jedino... A pusti ga, brate, uhvatio si za jednu foru, ne može smisli novu, jedino, tako da mora... Jedino ako Mandalorian uh, original novel ne bude pratio neki taj preloz Ovaj. Pa to bi bilo isto dobro. <laughs> pa budemo tu nešto videti. Vidiš? Vidiš? Vidiš kako se zove da i on kao i Boba i Django, može može samo da bude Chester, ništa više, ništa manje. Da, da, da, da. <laughs> Od dvojice, znači znači vlada koji u fazonu one opet su kreve. Ili <laughs> koji u fazonu Get used to it, this is my everyday moment. <laughs> Priliči. <laughs> ja mislim da Niko. Oh, da. E, Na kraju neki komentari ehm um, za ovu, za ovu epizodu, ne znam da li još nešto eventualno kusam propustio ili istekali još da se dotakniti iz, iz ove druge epizode, odnosno 12. epizode. Pa to da. je to. Mislim... dobro nije, nije bio bilo ono filler, dobili smo opet neke Onako, snipec informacija, tako da super, super. I sad, naravno, čekamo sledeću epizodu koji će sigurno biti Ahsoka, zato što piše Dave Filoni. Da. Tako da... Da, da, da. Omoj Bože, možemo svi da kupimo majice na kojima piše Dave Filoni, onda smo svi mi Ahsoka. Ne, ne, ne. Svi smo njegove Ahsokice. Ne, ne, ne mi možemo kupiti majicu na, na, na koji piše Filoni Livs. <laughs> o, moj Bož. Ne, uh, ne, zapravo ima jako, ima na, jako dobra majica. Uh, may the Filoni be with you. Ne, ne, ne. Uh, Favro Filoni uh, this is the way, tako nešto. Ovo, ja, no, no, no. bukvalno, snima zvojicove ne moš doma neš, kao Favro Filoni this is the way. Da, ali ti likovi zapravo rade kvalitetno. Da, da, da su njima dali sequel trilogiju to bi zapravo ličilo na nešto tu i možda bi imali Darth Mola i Darth Talon. Ali ne, ne možemo da imamo lepucinu. Pa ne možemo imati Mola, zato što je Mola ubio se... u Rebelsima. Ovaj... Istina, istina, ali kako se zove, mogli bi da imamo Mola. Nemoj dako. Mo, možda se pojavljuje tipa kao hologram, tipa da bude zatvoren u nekom od onih sit hologrona koje Talon našla i koristi i onda ima njegov esens kojim priča. Ne, može da se pojavl Da. Ona znači, ona da, jedino što da, je počelo je da bilo, bilo sa što bi što samo što bih bio malo mesto Palpatina. Da. Da, ali malo mi malo mi jedino što mi stvarno ide na živce brate sa sa Star Warsa malo ga preteraš i više sa kloniranjem. A Star Wars ima kuma tehnologija. Koje pr... samo siti su poznavali? Pre pre pr... Da, koji samo siti? Ne, ne, koji su samo siti poznavali? "Legends in uh, the, Grand uh, the Grand Army of the Galactic Republic." Pala. Da. Me ni se... JJ, znači glavon je kao... Ne, ne, ne, ne, lefs in shakti. O moji bože, da, bukvalno džedeji koji bleje tamo, ono kao... Sada mi je sit nju, lefs in shakti. Da, bukvalno, da, ono kao... Da, da, ste vin... ovaj, to je to, to je to. Pa dobro, time smo onda i privali kraju ovu uh, sedmu epizodu, ovaj... Naše, Holoclon, ne Holoclon, ne Holoclon, Holoclon 5. edicija Radio 2. Mada bilo i Holoclon referencije, jer smo pričali o Clone Wars i o svemu živom. Da, da, da. Ovaj, tako da, još jedan epizod nam pali do pune sezone Mandalorijana, tako da stižemo i tu uskoro. Imaćemo 8 epizode, imaćemo jednu sezonu Mandalorijana. Ovaj, da... Eee, već danas imamo 8 epizoda, Filipe. Kako misliš? Snimili smo jednu epizodu pre početka prve druge sezone. Pa to smo računali kao pedu, tako da... da. Peta? Da, ovo je šesta da sedma, čoveči, ja da, sam nešto da, da, da. probati. Imamo, imamo još jednu. Onda, da, onda, onda smo napravili Disney, onda smo napravili Hololed Geller i Mandalorian. Da, a, sam da, da naši, samo što Mandalorian traje treba. po dva sata. Dva sata za Mandalora, brate. E, e, e, tako je. Uh, tako da, da, eto. Uh, do sledeće, naravno sledeće put čujemo, da komentarišemo... 13. 14. epizodu verovatno ćemo želimo dobiti jasoku i pričat ćemo verovatno o tome kako su rešili uh, gospođu uh, Rosario Dosonu u tom kostimu odnosno sa tim Ovo, pa zapravo da u tom kostimu pa onda da vidimo zapravo čini mi se da smo dobili enakvu pattern Prv, uh, pa, neparne epizode uvode uh, likove uh, koje su nam manje više poznati uh, neparne epizode postavljaju neke Uslovno račeno nove stvari, onako daju te snipete neke, onako malo su više vezin od kivo. A te neparne epizode ubacuju nove likove, odnosno, kao te nove stare likove. E, ne, o, ne. možeš tako da pričaš prijatelju, znači, znači, znači dobili smo u parnoj epizodi Frog Lady. I dobili smo Jeremiju. Jeremiju smo dobili. Dobili smo Paok Jeremiju, izvini. Paok Jeremija bre. Prezivo se Krstića. Uh, da, ovaj, do sledećeg epizode možete nam slati vaše pitanja, uh, predloge za neke teme ili teorije koje imate vezano čak i sa serijom Mandalorian, pa da njih komentarićemo isto ovde, uh, u, u, recimo u uvodu ili kako god. Napravit ćemo ja ćemo smisliti. To možete slati na mail holonetsrbija.gmail.com, možete pisati u komentarima na sajcu za konkretnu epizodu, i naravno putem društvenih mreža uh, na Facebooku ili Twitteru, uh, gde je handle i naravno Pridružite se na našem Discord serveru, link za pristup možete naći i na Sintruštenim mrežama. Ekipu, bilo je super kao i uvek, lepo smo se ispričali. Uh, this is the way, prije odloten je Tenny Furver, naravno. Uh, this is the way. Uh, čujemo se ponovo za dve nedelje. Uh, umeđu vremenu ćemo izbaciti uh, iznačići Riot of 2.202 redovne epizoda. Imaćemo Bit uh, of 2.202, ima tu svega i svačega što planiramo, tako da... Uh, do sledećeg slušanja ostani tu s holonetsrbia.com i zapamtite, vode Aki, dragon, srećan ti rođendan od redakcije Holoneta <laughs>